Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetor Podcast 273. világnézeti klubodását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és mindenek előtt még mielőtt bármibe is belevágnánk, és a kötelező jópofáskodós kört megkezdenénk. Gyorsan tudjuk le azt, hogy önkormányzati választások voltak október 13-án Magyarországon, és azt elfelejtettük a múlt kibeszélni. Az eredményeket meg ilyesmit igen, igen, mert előtte annyit beszéltünk, hogy utána már így nem jutott igazából leszünk be. Igen. Az adásnaplóban látható módon be volt írva, hogy az hogy erről beszélnünk kell. Ezt azzal a szentlendülettel lendülettel ugrottuk át, mint gátfutó a, nem tudom, nyugdíjes De hogy, hát ezer minden változott, ugye azóta a nap is nyugatabban nyugszik, és keletebben kell fel. Zöldebb a fű, kékebb az ég bárányabbak a felhők, konkrét a hangos bégetések minden reggel. Változott bármi? Hát ennyi idő alatt fura lett volna, változott volna bármi. Én nem is érzek magamban különösebben nagy késztetést arra, hogy valamiféle izmosabb elemzést rittyencsünk itt erről az esetről. Az egy nagyon fontos, kiemelendő tény, hogy képzeljétek, kedves hallgatók, nem egyen, nem ketten a a, a, a, hogy mondjam, a választás előtti adásunk ebben elhangzottak, egy részét fogadásként értékelték, mi szerint mi tippeltünk mind a ketten az eredményekre, és hogy, és hogy szóval volt, aki azt gondolta, hogy hát akkor, akkor tényleg hol lesz az a tálcasör, amit kell így akkor kvázi elbukott, mi szerint ő, nem, ő azt gondolta, hogy nem fog nem lesz boldog karácsony, én meg azt gondoltam, hogy lesz. Itt érzem, én is fogadásként értékeltem, de a tálca sörről... Igen, én nem, igen tehát, de én, én nem, és ezért kelt mindenképpen sörrel akart kedveskedni, én meg mindenképpen ellenálltam, hogy ó, hát ugyan már, most mit izé az, de aztán odáig fajult a dolog, hogy teljes mértékben kaptam egy Staropramem válogatás cd egy megfelelő kapcsolódó korsóval, és a korsót azóta is használom, a többit azt már használtam. Szóval, hogy képzeljétek, kedves hallgatók, minden ellenkezésem dacára eh, kaptam egy csomó sört eh, amennyiben én jobban tippeltem arra, hogy mi lesz Budapesten. Nyilván sokkal nehezebb úgy tiltakozni, hogy beállok a házad elé, és elkezdem a dudát, mint a hülye nyolckor. Igen, igen, igen, de azt azért semmiképpen ne hagyjuk szó nélkül, hogy viszont a győri eredményeket meg te találtad el, ami hát szerintem legalább akkora meglepetés, vagy legalább annyi, vagy le, legalább akkora beszédtémát ad, mint az, hogy, hogy Budapesten kvázi fölcsúszamlászerű részgyőzelmeket aratott az ellenzék. Arról olvasom egy nagyon jó ellenzést egyébként. Pintér Bence írta az azonnalin, amely szerint a győri ellenzéket legalább annyira meglepte a Borka, úgy, mint amennyire a, a győri kormánypáti képviselőket. És a nagy ö, lányos zavarukban elfelejtettek kampányolni. Tehát például nem beszéltek arról, hogy városban nem működik a szemétszállítás, és a szemétszállítás, amit amúgy minden györi észlelt, hiszen nem jönnek a buszok, és ott vannak a szemetes zsákok kuka mellett, és nem akarják elvinni őket. És mivel ezt nem tették meg, ezért az emberek úgy gondolták, hogy hát akkor, ha már szóba sem tudják hozni, minek erre az emberek szavazni, ami teljesen jogos kérdés. Igen, de azért ez tágabb kontextusban csak érdekes, hogy egyetlen olyan Körzet, vagy kerület sem volt, ahol eh, hogy mondjam csak, az esélyesebb jelölt, aki valamiféle ilyen durva botrányba keveredett, korrupcióval gyanúsították, szexbotrányt eh, kreáltak köré. Szóval, hogy mindenhol az nyert, aki a botrányba keveredett. Azaz senkit nem lökött arrébb. Az, hogy őről egyébként kiderült, hogy eh, hogy mondjam csak, nem feltétlenül emberhez vagy úrasszonyhoz, méltó módon viselkedik e, olykor, az, az nem zavarta a választókat. Ugyanitt nem működött az a trükk sem, hogyha valahol legyen ilyen vitatottabb körületben valakinek sikerült Orbán Viktorral fotózkodni lehetőleg a város főterén, kezükben pressos csészével. Ez nem hozott több szavazót, sőt, mindenki, akivel ilyen fotó jelent meg, azok elbukták a helyüket. Innentől kezdve ebben a kampányban Orbán Viktornak a szeretete olyan volt, mint mint Piszkos Freddy, lehet még tovább is húzni ezt a hasonlatot, de Piszkos Freddynek közismerte legalább a hónajáig értem. Na hogy Orbán Viktornak nem szokott igérni, Továbbá ritkán lapmajókat is vannak is a sajátja. Hát így valahogy, nem is tudom, hogy ebből van-e olyan momentum, amit érdemes... jój most gyanúba keveredtem, nem? Tehát, hogy minden, minden mellett van-e olyan része ennek a történetnek, a momentum szót itt nem használnám, mert... Félreértésekre adhatok ott. Nyilván nem látjátok, kedves agatok. Ferenc egy lila, inkben lila zakóban, és egy eus lobogtatva mondta mindezeket a szavakat, egyáltalán nem rejtett reklám, még véletlenül sem. Hipster szakában keskeny arca. Ki kérem magamnak, a pólómon semmi sem lila és lajhárok vannak rajta. Homlok el egy állapfekete győr András tetkóval. <laughs> igen, de, de erről nincsen szó szóval, hogy, hogy van-e olyan része ennek az egésznek, amit érdemes kiragadni és amiről érdemes beszélni nekem tudod mi jutott eszembe, hogy hogy a kormány oldal is azzal nyugtatta magát meg egyébként a, a másik oldalon is nagyon sokan mondták, hogy hát a borkai botrány az azt tolta meg az utolsó pillanatban a kampányt és végül is azon szánkázott be ebbe a meglepetés győzelembe az ellenzék és én meg valahogy azt gondolom hogy ha bár ez nyilván fejtett ki valamiféle hatást, de nem, és a, nem, nem eleget, vagy nem önmagában ez nem volt elég, nem lett volna elég, és én valamiért azt gondolom, hogy ha borkai botrán nincsen, akkor is lényegében ugyanez az eredmény született volna. Na ebben nem vagyok biztos, mert hiszen a borkai ez biztos, hogy aktivizálta az embereket. Tehát, eddig egy ilyen kis ö, semmi jellegű ö, kampányban, ahol emberek beszéltek dolgokról, de Puzsi Robert pedig ugrált, és sörösre köszönöm, míg nem laga, a lába alatt. Abba bejött egy ilyen végre nagyot szóló dolog. Ilyen szempontban segített a porkai Batrány. Ö, más kérdés, hogy hogy van az embereknek tényleg úgy tűnik, hogy rendkívül sok helyen elege a Fideszből, vagy elege abból, hogy nem úgy működik az ő városok, ahogy szeretnék, vagy kerületük. Igen, tehát az, az fontos megemlíteni azt a statisztikai tényt, hogy nem az történt, hogy a Fidesz szavazók száma csökkent, sőt, még enyhén növekedett is a legtöbb helyen, ahol a Fidesz egyébként kikapott, ott is arra a jelöltre annyian vagy többen szavaztak, mint 5 mint évvel ezelőtt, hanem, hanem több lett a, a másik oldalra szavazó, és nyilván az összefogásnak köszönhetően ezek a szavazatok nem szóródtak szét több jelölt között. Tehát nem az történt, hogy a azok, akik megfelelőnek gondolják a jelenlegi vezetést, azok meggondolták magukat, hanem az történt, hogy többen mentek el szavazni olyanok, akik nem gondolják megfelelőnek azt, ami most van. Lehet, hogy ebben a Borkai valamit mozgósított, csak érted, akkor miért nem, miért nem mozgósított a, Budapest, a Budaörsi polgármester ügye, vagy a Kispesti hangfelvétel? A Kispesti hangfelvételnek egyébként lett... Utó rezgése, ami az a Laknár nevű MSZP-s politikuséval melyekszem, a elég csúnya dolgokat mondott, és közben egy... Hát aki a főszereplője fő volt ennek a... Igen, igen szódabikarbonás kis zsákot lobált, de lehet, hogy mosószóda volt benne, vagy pedig szalicil. Ezt sajnos a videóról nem lehet megállapítani. Minden eset őt végül a világ nyomására kikúrták az MSZP-ből. Ami egy jó kezdőpont szerintem. Tehát ez, ez a következő kérdésének az hogy ha azt mondjuk, hogy az összefogás működik, ami nem egy olyan forgató, amit én különösebben szeretek. Tudod, az a fura ebben egy kicsit nekem, e, abban, hogy Lakner kivágták az MSZP-ből, hogy ugye ezeken a felvételeken Lakner nem arról beszélt, hogy ő hogyan szerzett sok pénzt, hanem arról beszélt, hogy az ő kollégája, a polgármester hogyan szerzett sok pénzt. És ennek irányire őt rúgták ki az MSZP-ből, nem a polgármestert. Ez az MSZP-ről mondd valamit, de lehet, hogy ebbe jutottunk abba, abba az áldott korba, amikor nem elég tisztességesnek lenni, de most már annak is kell lassan látszani. Vagy fordítva. Igen, tehát az, az nyilván nem javított az ő renoméjén, hogy miközben ezeket a csúnya dolgokat mondta az ő közvetlen kollégáiról. közben igazgatta azt a mosószódás csíkot az asztalon. Mm, tehát az természetesen helyes, hogy, hogy ő tőle megszabadult a pár, de hogy egyébként ennek más következménye nem lesz, akkor azért az fájdalmas. És akkor ide csatolnék egy másik ilyen hasonlóan fájdalmas történetet, amiben hát személyesen is érintett vagyok, amennyiben én élek, ahol az a dolog tudott történni, hogy a, a korábban nem színekben induló régi polgármester, miután erre a erre a versenyre elfogadta a Fidesz támogatását, tehát mondjuk úgy, hogy átállt, kis többséggel ugyan, de megtartotta a polgármesteri helyét, ellenben a közgyűlés az lényegében százszázalékban ellenzéki lett, nem is lesz benne Fidesz frakció, tehát hogy egy szép nagy ellenzéki közgyűlési győzelem született, na ez a közgyűlés, ez az ellenzéki közgyűlés összeült, és az első ülésén azt hiszem 20 perccel a az indulás előtt az MSZP és a DK beterjesztette azt az indítványt, hogy minden képviselőnek emeljék meg 20%-kal a fizetését, amit egyből el is fogadtak, mire a Momentum azt mondta, hogy na jó, hagyjatok békén, és nem fogadta el a neki felkínált bizottsági helyeket, tehát fel is bomlott egyből a, ez az összefogás, ami hát egy rossz ízű sztori, még úgy is, hogy, hogy éppenséggel lehet azt mondani, hogy, hogy kevés a fizetés, mert egyébként, ugye azt talán a múltadás vagy kétadásra ezzel beszéltük, hogy kevés a fizetés. Tehát egy, egy önkormányzati képviselő az a 150 bruttót keres. Ehhez jöhet még egy-két bizottsági hely, amelyek egyenként már nem is emlékszem, 15 vagy 40 ezer forint bruttót jelentenek. Tehát, hogy, hogy az 250 alatt, Brutóban megfogálni az a fizó, amit képviselőként be lehet húzni. Ez nem olyan nagyon sok pénz, hogy ne érje meg mondjuk inkább a versenyszférába menni, vagy hogy ne kelljen elhivatottnak lenni ahhoz, hogy, hogy ezt válassza az ember. Minden esetre akkor is rossz a dolog, és hogy, hogy egy kicsit olyan emblematikus az, ami történt, azt vetíti előre, amit egyébként te jósoltál. Meg hát, amit mindenki jósol csak nem akartunk addig beszélni róla, amíg nem jön elő horvát horvátszabázzak egy nagyot, kérlek. Horvátszabázz egyet. Aki zuglóban betérezte, tehát lényegében a hatalomba lépése az első napján egy olyan indítványt, hogy a, a polgármester hat dönthesse már egy ö, csomó ügyről egy picit nagyobb értékhatárig, mint ahogy eddig lehetett a közgyűlés nélkül. Úgy emlékszem, hogy 100 és 500 százalék közötti emelések voltak, a, a már korábban sem kicsinek tűnő dolgoknál, amit ö, lehet magyarázni. Meg... Ö, meg lehet úgy csinálni, hogy ennek jobb optikája legyen, de első rendelkezésnek egy salátatörvény 478. oldalán elrejtve, ez nagyobból sehogy nem lehet kimagyarázni. Ennek megfelelően addig ütött egyébként a sajtó, amíg vissza nem vonta, és azt nem mondta, hogy egy nagyon nagy félreértés, hát ő tulajdonképpen csak az intézés szerette volna vastagon megkenni gépzsírral. Ebből is emeljünk ki szerintem legalább két részt. Az egyik az, hogy nem tudom, mikor történt utoljára olyan Magyarországon, hogy a sajtó valami politikus nagyon ütött, és az ennek hatására visszakozott. Tehát oké, okay, oké, okay, hogy ennek rossz volt az optikája, de legalább volt neki valamiféle, hogy is mondjam, csak társadalom visszhangja, és az meghallgatása talált. Ilyen azért kormány oldalon, hát én nem emlékszem, hogy történt volna, de frissítsétek fel az emlékezetemet. Én gyorsan hozzá tenném, hogy olyan politikussal beszélünk, amit szintén áll. Maradjunk az ellenzéki um, térfélen. Tehát, hogy a kormányoldaltól ezt nem láttuk, még ez valóban így van. Így, így, így értem, igen. Aki korábban egy kiszivárgott hangfelvételben, aki azt mondta, a karácsony geregőtt vissza még akkor orvácsa elásnak. Tehát, hogy már. De, de, kapott... ne, de ne, ne, ne Jaj, ne, nem. Várja, Most várja, várjál! Várja. Mondja még az, de, de nem ezt mondta. Igen. Nem ezt hangzott el a felvételben, nem ezt hangzott el. Hallgatlak. Tehát azt hangzott el, hogy ezek az MSZP-sök és azért jó, hogy a horvát megy oda, mert ő elég eh, okos ahhoz, hogy tudja, hogy mitől lehet börtönbe menni, és ő majd féken tartja ezeket. Tehát az ellenkezője hangzott el. Ezért még csak ki, hogy ez ne, nem ár, hogy ebből induljunk ki. Rejt, right, átfogalmazom, tehát arról a Zuglói MSZP-ről beszélünk, ami már kapott kurva egy, egy pofonokat még a megválasztása előtt. Így stimmel. Az, hogy horvát csak ezek után még beleállt ebbe, az... Hát, hogy is mondjam, nem festi jobb színben. A másik, amit én ki akartam emelni, hogy az biztos, hogy a kommunikáció az rossz volt, vagy, vagy, vagy ügyesen ragadta meg valami rossz akaró ezt a dolgot. Az a magyarázat, ami erre megszületett, amit mondott a Orvácsó, hogy miért, miért is választotta ezt a javaslatot, az egyébként én, ahogy értettem, teljesen valid volt, és nem arról szólt, hogy mindent el tudjon dönteni a polgármester, arról szólt, hogy egy egyébként létező és szentesített gyakorlatot le is írtak, pusztán azért, hogy ne három körben tárgyalni valamit, amit egy körben is eleg, elég lenne tárgyalni. Egész biztos, vagy benne én sose fogom tudni, hogy most kinek van igaza ebben a történetben, de én el tudom képzelni azt is, hogy ez valóban egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen ügytechnikai jobbítás lett volna, ami egyszerűbbé tette volna az életet, de sikerült úgy forgatni valaki másnak, hogy, hogy botrány szagadt. Lehetett a dolognak, és hogyha valamit lehet úgy forgatni, akkor az sajnos valóban politikai értelemben rosszul van bevezetve. Figyelj, az is lehet, hogy az átlátszó közben átállt a, a Fidesz zsoldjába, és direkt keresi a fogást a, az ellenzéki politikusokon, és azt is el lehet képzelni, hogy a MSZP-nek tényleg nincsen egyetlen darab kommunikációs tanácsadói azt mondja nekik, hogy srácok, ezt így elsőnek nem kéne. De mind a kettőt rohatnánk. Ebben az, az utóbbiban egészen biztos lehet, nem, hát ne az, hogy egy Zúlói polgármesternek kommunikációs tanácsadója az MSP-től nevi és kegy már hát Ez nem egy izé. nem egy több ezer fős szervezet. Minden fontos polgármesternek ad egy kommunikációs tanácsadót. Szerint ezt ne úgy képzeld ám el. Ez, ezek végtelenül uh, kis, kis szervezetek és kis uh, uh, HR-költségvetés. Most nyerték szal rá magukat, tehát, ezekre nem nincsenek felkészülve. Akkor... Szerintem erre ők se számítottak, hogy ekkorát fognak nyelni. lehet tudni, hogy egy-két önkormányzatban mindenki széttárt kézzel néz, hogy most mi a Jóisten lesz? Honnan lesz itt ember? Honnan... Tehát ugye Újpesten felmondott a teljes városháza lényegében, és az nagyon fájdalmas. A belváros valamelyik kerületében, már nem emlékszem melyikben, talán, mint a hatodikban történt volna, hogy... ott is nem elvesztették? Nem. Szerintem nem. Na jó, mindegy, akkor lehet, hogy nem, de most nem, nem, nem is az a lényeg, csak hogy több helyen volt az, hogy, hogy, hogy nyertek, ami azt jelenti, hogy van egy polgármester, van egy testület, mármint egy képviselőtestület, de a, ez alatti szint az pillanatnyilag az előző vezetéshez kapcsolódik, ami egyébként szakmai szinten lehet oké, okay, és lehet politikai szinten nem oké, okay. Biztos, hogy vannak olyan pozíciók, mondjuk egy önkormányzati média vezetősége, az önkormányzati vállalatoknak a vezetőségei, amiben az új polgármester változtatni akar, na de kit, hogyha erre például nem annyira számított, hogy nyerni fog, akkor valószínűleg nincs a zsebében egy 40 névből álló lista, ami kipróbált szakmájához értő közigazgatási szakértőket tartalmaz, akik egyébként most még nem dolgoznak ott. Szóval azért ez nagy szíves. Nem, nem hinném, hogy sorban állnak a, a mindenféle szakértők, a frissen nyertes polgármestereknél, hogy professzionalizálják a munkájukat. Hát eleme, mert most nem voltak egyébként a kösz közszolgáltív vagy közféragi leépítések, tehát éppen elképzelhető, hogy akadnak emberek, akik kint vannak a munkaerőpiacon és szeretnének munkát. Ugyanígy, akkor itt az idő letölteni a Ben nek a főcímzeneét, és nézni hátradőlve, hogy mi történik. Hát én nem gondolnám, hogy ez olyan vidám, vidám dolog lesz, és én nem akarnék nagyokat nevetni ezen, én drukkolnék inkább annak, hogy, hogy meg tudják szervezni magukat, és, és érdemi munkát tudjanak végezni. Nem, nem szeretném kabarétréfaként kiröhögni ezt az új csapatot, de attól még igazad van, hogy ez biztos, hogy mókás helyzetekhez fog vezetni. Felkészületlen megnyerni valamit, az tehát, a, ha elvesztik, akkor velünk sajnálkozunk, ez nyilván egyértelmű. Ha megnyílik és képtenek élni ezzel a lehetőséggel, hát annak legalábbis van ilyen tragikomikus éle. És ebben a szituációban ezért inkább röhögnénk, hogy egy mód van rá. Jó, ebben különbözhetünk te kinevetedőket, én inkább sajnálkozom majd rajtuk. Mert közben az volt a kommunikáció, hogy, hogy mi most leváltjuk magát Orbán Viktor, és egyébként nem polgármester. Jó, csak te mindig össze hogy egy ilyen egyenes vonalat húzala a kommunikáció és a valóság között. Mármint, hogy hogyha ezek azt kommunikálják, hogy ők ilyen erősek, akkor miért nem olyan erősek? De hát azt nem kommunikálhatják, hogy kicsik és gyenge szarok vagyunk, de, de ennyi van, most mi csináljunk. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy kicsit zűmögünk itt, de aztán igazán nem kell ide ránk nagyon figyelni. Aztán, hogyha nyernek, az még nem jelenti azt, hogy ők egyébként a világ ö, önkormányzati képviselői, nem, de, de ott van előttük a munka, amit meg kell oldani. Ez most egy ilyen feladat jellegű dolog. Hát persze, és mindenki próbálkozik is, gondolom. Azzal látok oda rajtvonalhoz, hogy mi felvállaljuk ezt a munkát, akkor, hát, se rá. Tehát, ha valamivel tiszta voltam a választás másnapján, hogy most egy kurva nagy csizmát raktak el az egész ellenzék elé, valószínűleg sokkal nagyobbat annál, mint amire számítottak. Na, de nem kötelező a politikusnak lenni, hát lehet ezért tényleg gumit is eladni. Hát tényleg nem értem, miért vagy ilyen ellenséges most, hát mit? baszogatod már ezeket a szegény embereket. Megnyerték a választást, és most próbálnak kezdeni valamit ezzel a helyzettel, de ezért nem kell ezt rájuk direkt beharagudni. De hogy az, az orrukat beleverni a a tárből kellett nekik macskának menni. Nem abba verembe az orrokat, hogy politikusnak mentek, most megnyertek egy választás, itt kezdődik a munka. Öt év múlva visszatérünk -e ebbe a dologba, dologra. Senki nem azt mondta, hogy jó van, akkor inkább feladom, kivéve egy független polgármestert, akit biztos hallottál, aki először rábeszélt a testületet, hogy mondjanak le a javadalmazásukról. Az volt az első napi rendi pont, majd a második, hogy a saját fizetését meg akarta emelni egy kal vagy nem sokkal amit a, képviselő, az a frissen ingyenesétett képviselőteslet nem szavazott meg, erről lemondott, hogy jó, hát nem erről volt szó. <gül> Ugyan, ez a hogy... egy jó húzás. Te nem ő volt a kedvenc? Ilyen nem volt. Nem ezt mondták, érted, a budapesti kerületek friss és meglepetés nyertesei. Azt mondták, hogy ú, most akkor hát így bajba vagyunk, mert most azért így erre nem, erre azért nem számítottunk. És azt én értem, és... <gül> Én mondom, inkább drukkolok nekik, hogy tudják megoldani ezt a feladatot, amit ők nyilván igyekeznek megoldani, és drukkolok annak, hogy ne bizonyuljanak polyácának. Mindig sokkal optimista vagy nálam. Egyébként van egy kedvenc jelöltem ebben, a egy kisőt, hát, kedvenc polgármesterem most már ebben a szituációban, ez a Mohácsi M.S.P. s csávó. Hú, hát az, az kemény. A jelölés utolsó Határideje után halt meg a jelenlegi Fideszes polgármester, akit a Mohácsot ismerő ismerősém szerint egyébként szeretett a város, és így van. És nem volt rossz polgármester. És javasolták ennek az MSP-s fickónak, nem kerestem meg a nevét, és igazából teljesen mindegy is, hogy ha visszalép, akkor ki kell érnie egy új választás, és akkor csak jó az optikája dolognak. Megint a kommunikációnál tartunk persze. Ő el azt mondta, hogy nem, ha elindul egy egyetlen jelöltként, hát ez annak milyen jó korábbi előképei vannak. Elindult, megnyerte, annyi kap be öregem érvénytelen szavazok, szavazattal, szavazattal, el lehet emberileg képzelni. Hát azt hiszem négyszer annyian szavaztak érvénytelen, mint a hányan megszavazták őt. Valami is 1000 valahányszáz volt a ő támogató szavazat, és valahány száz az érvénytelen. Igen, és most ő ott a polgármester, tapsoljuk meg. Hát ilyenkor ugye az van, hogy hat hónapja van neki, hat hónap után pedig nem lehet kiírni új választást É, és gondolom arra, arra játszik, hogy az alatt vagy meg tudja fordítani a dolgokat, vagy nem. Igazándiból ez is ilyen politikus dolog, hogy szerintem egy ilyen helyzetben hát nem biztos, hogy, nem biztos, hogy, hogy, hogy az ő támogatói azok azt mondják, hogy oké, okay, okay, helyesen tetted, hogy visszaléptél, ha visszalépne egy ilyen szituációban. Mert érted, ő semmi... Ő nem, nem csinált semmit, ő elindult, ellen elindult egy másik jelölt, és aztán az a másik jelölt kicsekkolt. Igen, ha ő megbukik, akkor viszont ebből a szituációból nehéz elképzelni, hogy valaha megválasztják. Ha hat hónap alatt megfordítja az egészet, úgy, hogy közben a városa maga részéről várja azt, hogy mikor esik rá egy zongora. Ja, igen, igen, igen. Tehát eh, nehéz megkeresni azt a nézőpontot, ez egy jó döntésnek tűnik. Biztos létezik, hiszen így döntött. Hát szerintem politikai értelemben ez egy kötelező döntés e, ilyenkor. Azt mondod, hogy jó, pusztán azért nem lépek vissza, mert a másik jelölt önhibáján kívül nem tud elindulni. Kinek teszek azzal a jót egyébként, de tényleg. Tehát most a legfejebb a, az ellenfelének, az emlékének tehetne jót kb. más, nem? Hát, hogy hosszú távon magának. Na jó, hosszú távon magának, de... Hát ez egy politikai pályának egy egész kemény első húzása. Hát jó, de er, erre mondom azt, hogy, hogy de politikusként nem feltétlenül az egyetlen érdeke, a magán érdeke, hanem hogy kell képviseljen valamiféle, hm, valamilyen közösségnek az érdekét, aki mögé állt, aki szavazott rá, az az ezer olány száz ember, aki benne látta, érted? Tehát ez körülbelül ugyanolyan, mint hogy a borka is elindult, és megnyerte a választást, és aztán azt mondta, hogy hát figyelj, azzal, hogy a gyűriek többsége rám szavazott. Egyébként a kisebbsége, de, ha jól emlékszem, de a relatív többsége rám szavazott, és hogy most nem mondhatom ennek a 40 ezer embernek, hogy bocs, mégsem vállalom. De várj, várj, várj, várj, várj. Ö, Nem a szabadás közben halt meg az összebb polgármester. És ez szerintem egy lényeges különbség, hogy tehát nem az volt, hogy kiadt az urnál elől, és ott összeesett, és ö, lelkét kerubok vitték fel a felhő közé, hanem ö, volt egy viszonylag hosszabb deliberációs időszak, amikor azt mondhatta volna a saját támogatóinak a polgármester, hogy srácok, feltűzzük a gyásztalagot, elmegyünk a temetésre, csetben állunk a hátsó sorban, és két hónap múl megnyerjük ezt a választást. Hát, nem, nem tudom. Együb kell, nem. A Fidesz bal felső zsebé zsebéből elővett jelölt ellen. Nem vagyok, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy szóval, hogy hm, ez olyan nagyon-nagyon olyan, olyan elméleti megoldás, amit mondasz, és nagyon... Ö, ö, individualista, ha mondhatom ezt a hülyeséget ebben a kontextusban, a hülyeségnek hangzik talán, de, de képzeld bele magad abba a helyzetben, hogy van egy csapat, vezetsz egy csapatot, nem kell, hogy politikában gondolkodjunk, mindegy, hogy milyen csapat, van egy csapat, akik három vagy hat hónapja dolgoznak valamilyen célnek az elérésén, és amikor egyszer csak a finishben hirtelen könnyebbé válik, még akkor is, hogyha ez egy ilyen sajnálatos eset kapcsán vagy könnyebbé, könnyebbé, akkor azt mondod, hogy na jó, hát ezt mégse vállalhatjuk, szevasztok, bocs, hiába dolgoztatok hat hónapig itt az érdekemben. Én most visszalépek, mert ezt morálisan nem tartom helyesnek, hogy így tovább menjünk. Azért az nagyon sok ember e, munkájának a semmi bevétele. De pont nem ezt kell mondani, hogy most ezt nem tartom vállalhatónak morálisan álljunk le hanem a srácok, történt egy olyan dolog, amire is sem számított, ez most azt jelenti, hogy két hónappal többet kell melóznunk. De miért? De miért? Hát sem jogilag, sem, szerintem morálisan sem igazán stimmel ez a, hogy akkor én vagyok az egyetlen jelölt, akkor nem indulok el. Nem kötelező. Ez egy olyan politikai gesztus, amit vagy megtehet a jelölt, vagy nem. Hát igen, ezt mondom, hogy ez egy, olyan, ez egy gesztus lehetne, csak ez egy olyan gesztus, aminek egyébként egy csomó konzekvenciája van. Például, hogy biztos veszít <gül> a két hónap múlva. Bírjuk a városnak a visszajelzését. Én rossz döntésként értékelem hogy amit a Meszpésvicskó hozott ott, és négyezer mohácsi is. Igen, igen. Tehát én is azt gondolom, hogy végül ez, ez vissza fog ráesni, mint egy nagy zongora. Csak én azt állítom, hogy, hogy több. Tehát olyan, olyan, olyan vetületekből nézve, amik nem feltétlenül az ő személyes érdekeit tükrözik, nem volt választása. Vagy igazán az nem egy, nem egy reális választás azt mondani, hogy jó, bocs, kicsekkolok, mert a másik is kicsekkolt. És ez így olyan igazságtalan. De ez nem csak az ő személyes érdeke. Tehát az, hogy ő elfogadott polgármesterként kerüljön a város élére. És ilyen módon mondjuk tartósan lehessen polgármester, és legközelebb is megválaszszák, és ittvelést építsen ki, és onnan kiálltsák ki 2048-ban a forradalmat, ahhoz meg kell tenni egyfajta első lépést. Most ehelyett egy rövid távú döntést hoztak, ami egyszer működött, hiszen polgármester, ha ilyen nagyon célelvően nézzük. Egy ilyet azt nehéz nem célelvően nézni szerintem, de másfelől meg, ha ezt a logikát követjük, akkor ha most nem is, de mondjuk akár az EU választásokon, akár a korább, az előző önkormányzati választásokon a Fidesz színeiben induló polgármesterek túlnyomó többsége is önként le kellett volna mondjon, hiszen a szavazók többsége az ellene szavazott. De nem mondott le, mert azt mondta, hogy a választási rendszer ezt lehetővé teszi, hogy ilyenkor is én nyerjek, hogyha a többség ellen nem szavaz, hol itt a probléma? Két különbség van, egyrészt hogy esekről beszélünk, a másik pedig, hogy voltak más indulók. Nem, akkor nem érted, hogy mit mondok. Nem azt mondom, hogy, tehát, hogy ott is egy olyan helyzet volt, arra hivatkoztál, hogy azért kéne a, a Mohácsi csávónak visszalépni, mert egyébként nem tudom pontosan, hogy miért kéne visszalépni, mert, olyan, mert ez így morálisan nem, nem oké, hogy egyetlen jelöltként nyeri meg a választást, nem? Azt hogy egyetlen jelöltként... Tehát, hogy a többség, a többség az nem akarja őt ebben a helyzetben polgármesternek, és mégis megnyerheti. Nem, még csak ez sem. Azt mondja, hogy bődületesen gáz egyedül indulni. Hát bődletesen gáz, de hát S más dolgok. érted plakátokon szerepelni a piacon, az is gáz. Tényleg, tényleg most ez mi az, hogy bődletesen gáz? Az nem egy politikai kategória kelt, meg nem is egy morális kategória. Az egész politikusnak lenni is bődletesen gáz, ha engem kérdezel. Aztán mégis milyen sokan választják ezt. Azt javaslom, menjünk tovább, mert ezt háromszor körbe jártuk, és innentől ezek ábé a kommentelőkkel fogunk majd vitatkozni, még vitatkozni, mégünknek van igaza. Azt már látom, hogy nem győzlek meg. Mint ahogy nem győződtek meg a Mohácsiak sem, mint ahogy megnézzük majd, mi lesz a következő Mohácsi választáson öt év múlva, hogyha ezt a sávot kiszorítják a hatalomban. Oh, nem nem hát hat hónap múlva biztos lesz a új választás, és abban szerintem mind a ketten teljesen ugyanazt gondoljuk, hogy ez a. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy veszíteni fog a, a, a, a most győztes oldal. Ez ebben szinte biztos vagyok. Nem, nem lehet hat hónapot megfordítani egy, egy városnak a szimpátiáját legalábbis nem látok rá sok esélyt. Tehát én is azt gondolom, hogy ez, ez bukó lesz. Csak azt gondolom, hogy ez akkor is mindenképpen bukó lehet volna. így legalább lehettek hat hónapig polgármesterek, úgy meg nem lehetnének egy se. De ebben tök nem vagyok biztos, mert hogy a, a semmiből előhúzni nem hat hónapon belőle ön rövidebb idő alatt egy polgármestert. Hát ezt nem tudjuk, hogy mi van a helyben, hogyha az alpolgi is fideszes volt, és az ugyanúgy, mit tudom én, tehát tudja tovább vinni a szeretett polgármesternek a étoszát, és gyakran mondogatja, hogy én ugyanazt fogom képviselni, mint drága halott barátom, akkor akkor az, akkor az működhet. És, és nyilván így, tehát lehet jó jelöltet választani. Ezekennél személyesebb ügyek szerintem a helyi szinten. Tehát az, az, az, hogy ki a parlamenti képviselőm, jó véletlenül azt is tudom egyébként, de az, hogy ki a polgármesterem, Ah, az egy tök másik, ki az apolgármester, azt most nem tudnám megmondani egyébként. Van-e már olyan? De hogy, hogy más láthatósági szintekről beszélünk? Igen, e ezt csak arra mondtam, hogy, tehát, hogy lehet, lehet olyan jelöltet találni, aki jól fel tudja használni azt, hogy, hogy az előző polgármester népszerű volt. Plusz Miskolcom pont ezt bukták be, mert az előző polgármester nem volt népszerű. Ennek megfelelően bejött még egy jóslatom, amely szerint Miskolcom megnyerte a volt iskolám volt igazgatója Veres Pali a választást, úgyhogy hajrá. Ezzel egyetlenül nagyjából biztosan fogadtam, hogy ez, ennek így kell lennie. Igen, Valami igen. legyen már rendben is, ha már karácsony Gergely lett Budapest polgármestere. Oké, okay, ezt, ezt a taposóaknát aknát lököm. Arébb lököm elegáns lábmozdulatta. Apropó, hallgattad a vonatkozó vendéglő a világ végén adást? Hallgattam, igen, igen. De mivel nem tudjuk, hogy a kedves hallgatók hallották-e, én a ott elhangzott gondolatokkal is vitatkoztam volna, de egyébként nagyon érdekes eszmefuttatás volt, és nagyon eredeti, az mindenképpen fájdalmas, hogy a mainstream sajtóban ilyen jellegű gondolatok nem kerülnek elő, mint amit ott hallhattunk arról, hogy mi a baj Karácsán Gergővel. Apropó, azt nem tudom, mert csak félszemmel láttam a hírt, épül végül stadion a Honvédnak, a stadion sok polgármesternél. Mert mintha abban múlt héten már elkezdett volna kitáncolni, de lehet, hogy olyan van. A, a Homvégy Stadiont átadták, az itt van a hátam mögött, szerintem. Az a. Nem a. Nem a, nem, tudom, nem, egy, nem a Stadionra gondolsz? Nem, az egy másik. Figyelj, beírom a google hogy Homvégy Stadion karácsony. Felújítás alatt, áll, tehát nincs, ha hát is adták, az csak a, szolga, azért a választásra szólt, de nincsen kész. Abban a viccesnek, nem tudom, hogy mondható mondható személyes helyzetben vagyok, hogy a, hogy a kispesti temetőben fekszenek a rokonaim, akiket olykor anyukámmal együtt látogatni szoktam, úgyhogy és amellett van, tehát annak a másik fala az a honvédpálya. Úgyhogy nem tudom, szerintem két éve nézem azt, ahogy ott épülget az új stadion, nem inném, hogy azt vissza lehetne fordítani, olyan ez, mint a Liget projekt. Hogy mondhatjuk azt, hogy a Fővárosiak kétharmada nem akar Liget projektet, de a Liget projekt egyik fele már kész van, azzal már nincs mit kezdeni. Ezt tök jól összeszette egyébként a g 7 A másik felét meg még vissza lehet csinálni, és ezt valószínűleg vissza is fogják. Én úgy volt már Budapest történetében? A gödör. A gödör. Igen, ami sokkal jobban sült el, mint hogy oda beraktak volna egy épületet. Igen, de nagyon fájdalmas, hosszú ideig tartó, és nagyon visszás helyzet volt. És szóval az, az például egy olyan döntése volt a egyébként demszki féleváros vezetésnek, ami, nem, nem várjál, fordítva, nem, tehát Demszki akarta, hogy a Dembski-féleváros vezetés akarta a Nemzeti Színházat a Deák tenni, ugye? Mintha, de tájt költöztem Pesce, amikor a Gödör már elkezdett népszerű szórakozóhely lenni. És aztán évekig keresve a funkcióját végül népszerű helyé válta a Gödör, így van, és most az az akváriumklub, és így készül, vagy kerülhetett a Nemzeti Színház aztán a, a a délpesti rakpartra, ha jól mondom, jól mondom, Ferencváros csücskébe. A lányomási hídnak a lábához. Az fájdalmas volt, és hosszú idék tartott, és nagyon sokba is került, és most is az, hogy persze lehetne csinálni, tehát vissza lehetne csinálni, de nagy hülyeségnek tűnne. Egyébként különösen úgy azt nem tudom, hogy mennyire volt hírén az Oktogon nevű építészmagazin nál láttam a hírt, hogy a Nemzeti Zeneház, vagy Zene Nemzeti Háza, vagy hogy hívják azt az épületet, ami a Ligetben a, már nagyon közel van a készhez. Jó, ez van a legközelebb ahhoz, hogy egyszer kész legyen. Ott lacsolták szét a legtöbb betont? Hát ott már meg, megépült a alsó rész meg már húzzák fel a falakat. Szóval, hogy elnyert valami, valami Európa legjobb épülete díjat, és Eséllyel indul a világ legjobb épületei versenyében. Most, kedves hallgatók, ezt kezeljétek a megfelelő hiba határ belekalkulálásával, nem tudom, hogy pontosan mi a cím, de szóval valamilyen nagymenő építészeti díjat elnyerte zeneháza terve, és ugyanennek a világdíját is akár elnyerheti, írta az Oktogon című építész szaklap, ami lehetne az is, hogy ez az a a Városliget ZRT által alapított díj, mind még két másik épület indult. Mind a kettő kalkuttában egy-egy baromfi feldolgozó telep, és akkor úgy könnyű. De ha én jól értettem, akkor nem erről van szó, hanem ez valóban egy, egy menő építészeti tervnek tűnik. Tehát fájdalmas lenne, hogyha most erre azt mondanák, hogy így visszabontjuk az alapokig, feltöltjük földel, és gyepesítjük. Évjességnek gondolnám. Mondom, ez az International Property Awards nevű dolog, amely az ingatlanos szakma egyik csúcsdíja nyert továbbá még ö, a Ménesi villa Budapesten, mint a legjobb ö, lakóépület. Hát mindegy, végül is csak ez csak olyan lábjegyzet-lábjegyzetének tettem oda, hogy a Liget projekt tehát viszonylag nehéz ö, visszafordítani teljesen, hanem annak egy része minden jel szerint inkább meg fog épülni, mint nem. És ö, és hogy egyébként én abban sem vagyok biztos, hogy ennél nagyobb baj nem történhet Budapesttel, mint hogy ott a ligetben lesz néhány zöld tetőszerkezettel befedett múzeumépület. Ami nekem egyébként a Rigotto szúrja a szemület, és csígy oldalról rángatom ide, hogy nem tudom mennyire követ az építészeti sajtóban azokat, hogy, hogy az ilyen nagyon sztár, nagyon építész, nagyon megdesignolt, sok négyzetméter üveget és acélt felhasználó projektek, de azok azok mostanában, mintha mindig ilyen egyébként közepesen fos diktatúrákban szoktak volna felépülni. Ahol le lehet ezt nyomni a helyi lakosságnak a torkán. Tehát az utolsó zaha -hadi dépület, az abban egészen biztos vagyok, hogy valami ö, orosz izé, oligarchának a kis hétvégi háza, hová külön lift fel a, a két emellettel a mindenfeletlevő levő állószobába. Tényleg úgy néz ki, mint egy izé, földbeádufó. Mm. Uh -huh. És mi a következtetés? Nagy következtetés nincsen, mert Budapesten egyébként kellene modern építészet, ugyanakkor nem egy olyan sorba állunk be, amire egy különösebben büszkének tehát ez a. Na jó, de hogy ez. Tehát, hogy mire jut a nemzetközi szaksajtó, amikor azt mondja, hogy újabban a diktatúrák építetnek a neves építészekkel, hogy a neves építészek már nem kellenek a európai városoknak? Úgy valamit szól ellenük valami vagy csak épp ez a helyzet, és akkor már megint összekötünk két össze nem köthető tényt, és közben sejtelmesen hunyorítunk a szemünkkel. Ott a legkönnyebb ezeket át nyomni. Tehát ugye Berlinből már a Google-t is elkergették a Berliniek a Tarka faszba azzal, hogy srácok, mi ezt értjük, rátok itt nagyon nincsen szükség, így is drága az albérlet, így is drága az ingatlan. Menjetek ma máshova. Ilyen mozgalomra egyébként pont a légett szembe nem nagyon volt lehetőség például doboltak ott egy darabig jó fiatalok, de aztán végén csak megverték őket a valtonosok. Hát jól festetted le, szerintem, <gül> de ebben nem menjünk bele. A, e, nem látom az összefüggést, illetve nem, nem azt, hogy nem látom, hanem nincs összefüggés, tehát az, hogy a Google-t e, elzavarták onnan, illetve az, hogy a tárépítészek könnyebben nyomják át az extravagáns terveiket diktatúrákban, e, között nincs összefüggés szerintem, de az érdekes, hogy ez most akkor mit jelent, hogy a sztárépítészek könnyebben nyomják át az extravagáns terveiket a diktatúrákban. Azt jelenti -e, hogy ezek a tervek nem jók, mert az emberek többsége nem akarja a városában ezeket látni, és hogy elszálltak ezek a sztárépítészek, és túl nagy szabadosságot engednek meg maguknak, vagy azt jelenti, hogy hogy ezek a tervek jók, de az emberek meg a középszert ne örülnek, vagy a középszert szavazzák meg, és akkor ezért van -e ez a tendencia? Én tényleg nem tudom. Csak fel, látom, hogy ez a két értelmezés irány van. Én a középszert kivenném ebből a kalapból, és a egy kicsit. Szerintem az a kérdés, hogy ki a város. Ami ebben a formában rendkívül közhelyes kérdés, tisztá vagyok. Hát de ha, ha onnan nézed, hogy a Liget az valójában egy kormányprojekt, hiszen kivették Budapest kezéből az embereket. Igen, leszet, igen akkor azért már összefelé csúszni ez a dolog. És akkor vannak a sztárépítészek nagyra törő tervei, amik jól néznek ki, és alkalmasak városi vagy kormányzati siker kommunikációra, és vannak a városlakoknak a vágyai, hogy ők milyen városban akarnak élni. Ha ez a kettő eszméletlen módon szembeáll egymással, és azt mondják, hogy inkább, azért, hú, alkalmazott demagógia következik, szigetelés kéne a kórház falára. Mert úgy néz ki, mint egy uh, szovjet science fictionből a díszlet, ahelyett, hogy építünk félművekből egy erdőtetejű zeneházát, akkor lehet azt mondani, hogy az emberek középszer szeretnék, vagy az embereknek nincsenek elég nagy álmaik. Ugyanakkor közterek, vagy középületeknek a fejlesztésnek a priorizálásáról is beszélünk. Tehát, hogy amikor a középszert említettem, akkor... Nem abban az összefüggésben említettem, mert úgy nem is lett volna értelme, hogy a, inkább a kórházakat szigeteljenek, mint menőzenáházat építsenek, hiszen ez nem a középszernek a vágya, hanem ez minden embernek a vágya, valószínűleg kivéve a nagyon gazdagokat, akik úgy járnak abba a kórházba. Én, így, tehát így, tehát nem, én nem erről beszéltem. Az a baj azzal, amit mondasz, hogy az emberek nem azért nem akarják a liget projektet, mert inkább a kórházakra kéne költeni amennyire én tudom legalábbis, hanem azért a felmérések szerint, mert, mert inkább azt akarják, hogy sok-sok fal a ligetben. Tehát, hogy környezetvédelmi szempontok, vagy környezetvédelmi indulatból tagadják a, tagadja a budapestiek harmada a liget projektet. Vagy csak simán szerették, hogy maguknak, maguknak érezni a ligetet, ami... De miért ettől kevésbé lesz az övég, hogy lesz ott egy Zeneháza, illetve hogyha lesznek ott múzeumok, ez szerintem szóval nem. Szerintem a Liget Projekt, ez klasszikusan arról a történet, arról szól, amikor, amikor egy projektet jól használ egy politikai oldal arra, hogy, hogy is mondjam, csak hogy materializálja, vagy hogy, vagy, hogy a, a valósággal összekösse az ő politikai céljait és belemagyaráz dolgokat, és beletesz az emberek szavazatába valamiféle motivációkat kívülről. Szóval én nem gondolom, hogy a, hogy a budapestiek kétharmada az felelősen és minden tényt ismerve és a saját elképzeléseinek a biztos képviseletében mondta azt, hogy ő nem akarja liget projektet. Én meg úgy érzem, hogy a budapestiek kétharmada tökéletesen elégedett lett volna ezzel projekttel, hogyha nem a a ligetbe zavarják be a markolókat, hanem keresnek egy szürke zónás rászbeltövezetet, mint ahogy az előző terv egyébként erről is szólt, és ott felszedik a ezért, a nem használt mávos sint, és helyette odaépítik a ligetet, vagy a, a bocsánat, a zeneházát. Tehát a a zöld felületek az a kiszonyatosan egy szimbólum Budapesten, pont azért, mert nincsen annyira brutálisan sok belőlük. Ezért úgy minden kivágott öt darab platánfa. Hát igen, csak hogy mint minden szimbólumot, ezt is úgy kezelik, mindkét oldalon, hogy annak nincs köze a valósághoz. Tehát egyébként öt darab platánfát kivágni, az nem gáz, hogy abból mégis csak ügy tud lenni, az pont ez a szimbólumszerű kezelési módon múlik. Nem csak öt darab platánfa abban a mi életben, amikor ezt kiszokták vágni, az 20-30 év. Jaj, de öt darab platánfa! Ötösével vágják, tehát vagy tízesével. Mikor jártál el utoljára a hogy hogy hívják azt a teret, ami az akadémia felevezető utcán van? Deáktól egy sorokkal lejjebb. Ahová kirakták a hamizett műfaszobrot. Nem tudom. Megkeresem neked. Ne, szerintem ne. ne menjünk még egy, még egy csapdább elején, amikor így ezek a fakivágáson fa jajongó emberek előjönnek, akkor én tényleg azt gondolom, hogy attól, mert valaki baloldali szavazó, még pontosan ugyanolyan ostoba lehet, mint egy jobboldali szavazó, ezt én végtelen nagy fasságnak tartom, és egyébként ajánlom bárkinek a figyelmébe, aki nem ért velem egyet, az Index Kultrovat legutóbbi podcastját, ahol táj és városépítészek beszélgetnek erről a kérdésről, és a szakemberek ott, ezek a szakemberek, akik egyébként pontosan ugyanott állnak, ahol mi, azok több alkalom elmondják, hogy kifákat kivágni, az nem rossz a fák helyére más fákat ültetni, az vagy jó, vagy rossz egyébként, de hogy ezt így, ahogy így kezeli a közvélemény, az egyszerűen primitív ostobaság. Ugyanolyan, mint a másik oldalon. Ugyanolyan agresszív is egyébként. Visszatértünk az alapkérdés, az, amiről szerintem ez egész szól, ki a város. Az emberek nem érzik azt, hogy a a város Egyébként nem, teljes, de az emberek azt is joggal. gondolják, hogy a halálbüntetés jó, és be is vezetnék azt nagy többséggel. Most akkor szerinted legyen halálbüntetés, mert az emberek többsége ezt helyesnek tartja? Hogy a fenébe függ össze az, aki ki a város? Sehogy. Hát úgy, hogy a többség azt mondod, hogy aki a város, a többségé, akinek van valamiféle többségi véleménye. De ez a többségi vélemény, ez nem feltétlenül Nem azt mondom, hogy eh, vosánat, egy okos vélemény. Tansz. Nem azt Mért? mondom, hogy a többségi vélemény érvényesüljön a város összes kérdésében, hanem az, hogyha az emberek nem érzik otthon a városukban, és úgy érzik, hogy folyamatosan a fejük felett döntenek. Mint amúgy egyébként a talós nagy nagyrészt az igaznak mondható. Ebben igaz? Azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Persze. Akkor megjelenik az összes létező összesség, és minden örüld lesz. Ezen messze maximálisan tele vagyunk, pont azért, mert egyébként telefosták olyan fejlesztésekkel a városunkat, a városokat, a más emberek városát, a mi városunkat, az az, akárki városát amire, hát ha nem is a kutya sem vágyott, de hát viszonylag keveseknek volt az igénye. Ebben teljesen hát, igazad van. egy labdát és három stadionról pattan le, mielőtt földet ér, vagy ugyanígy neres fejlesztésről, akkor, akkor oké. Tehát egy de, de, de, de, csatateret definiáltunk csak egyelőre. Teljesen igazad van, csak pontosan ez a helyzet teszi lehetetlenni azt, hogy olyan, tehát hogy konkrét projektekről reálisan beszéljünk, közbeszéljünk akár. És én azt gondolom, hogy pontosan ez a ez a helyzet, és ezt igazad van, hogy ezt az, az, az, az hozta el, hogy, hogy az emberek feje fölött döntenek, hogy ezért lehet eljutni oda, hogy egy liget projektet az emberek harmada rossznak tart, anélkül, hogy bármiféle, bármiféle reális gondolat magvacskája lenne arról, hogy egyébként ott mi történik. De a, a ligetnek megvolt a teljes alternatív terve, ami a ligethez való hozzányúlás nélkül igen, de ez miért módosítja azt, hogy amikor meg a Ligethoz hozzányúlnak, az rossz, hogy azzal valami rossz történik. Ez, ugye ez, ebből a beszélgetésből az nem derül ki, hogy azzal, hogy most a Ligetben tudom én kivágtak ezer fát, a helyére ültetnek 1500-at, meg egyébként oda tesznek egy épületet, ez rossz vagy jó. Voltak erről viták, de hogy a, a, én csak azt látom, hogy a budapesti a kétharmada, az nem ezen viták és akár szakmai, akár logikus megfontolások alapján mondja azt, hogy ez a projekt rossz, hanem azt mondja, hogy tőlem ne vegyék el a zöldet. Tőlem, aki egyébként az meg egy évben egyszer nem vagyok a Városligetben, akkor is keresztül sétálok a közepén, és teljesen mindegy az életem szempontjából, hogy ott most hány fa van, és hány épület. Szóval csak azt mondom, hogy ez a fajta hozzáállás, ez lehetetlenné teszi azt, hogy az a bizonyos társadalmi diskurzus, az valamiféle realitások mentén történjen meg, és ezért volt nagyon jó hallgatni azt a podcastot, amit az előbb említettem, az Index Kultúra a legutóbbi podcastját, ahol meg a realitások, meg ilyen szakmai érvek mentén beszélgettek. A Liget projektről csak nagyon érintőlegesen inkább a Aranyános utcai metró meg a, a tér, meg a József Nádartér felújításáról. József Nádor, melyik hogy sikerült, és igen, a József Nádor volt az, amit mindenki szerint nagyon rosszul sikerült, a Vörös Marti, ami elég rosszul, és a aranyos utcai metromegám, ami elég jól, a Podbaniczki tér egyébként ez utóbbi. Na, mindegy, de hogy szóval, hogy csak azt mondom, hogy ott, az az ottani beszélgetés, az azért volt nekem nagyon kedves, mert hogy ott elhangolt, ott például két szakmabeli vitába keveredett arról, hogy... hogy sok fa, vagy kevés fa, meg hogy ö, ö, historizáló utcabútor, vagy modern utcabútor, és tök jó érveket mondtak, mind a kettőnek lehetett. Tehát, hogy, hogy mondjam, a, a, a beszélgetés végén úgy éreztem, hogy erről most akkor én, én is tudnék már, hogy kicsit olyan megalapozott véleményt mondani. A Liget projekte kapcsolatban ez egyáltalán nincsen benne, és csak annyit állítok továbbra is, hogy ez az egész azért van, én nekem azért nem lehet megalapozott a véleményem, meg a többi budapestinek sem, mert nem racionális megfontolások mentén beszélgetünk ilyen egyébként fontos témákról, hanem pusztán azon az alapon, hogy úszol szóval ilyen nagy közhelyek mentén. Ferenc, a liget kapcsán a vitának lehetőségesen volt, azt eldöntötték, hogy lesz első lépés. Hát nem, vita volt szerintem egyébként, nagyon sok vita volt erről, nagyon sokat beszéltek erről, hiszen például tudjuk, hogy a Budapesté két kétharma, ezt nem akarja. Ne, olyan vita nem, aminek hatá ami a hatással lett volna a Liget projektnek a a megcsinálására. Igaz, kell. Volt. At... Nem volt ilyen vita. Ez bármiben befolyásolja azt, amit az elmúlt 10 percben mondtam. Bármiben befolyásolja? Ez érdemben befolyásolja azt az, az állításod, hogy volt róla vita. Nem olyan vita volt. Emberek egymás között beszélgettek különböző helyeken, nyilván összejöttek a szokott izé, hippi dobolókörök és uh, izé, térkőfet is iszták, és jó alaposan megvitatták, hogy ez jó -e vagy sem. Ettől teljesen függetlenül közben épült a liget. Nem mondom, hogy nem lenne rossz, hogyha az ilyen nagy projekteket népszavazásra bocsátanák, és előtte kellene legyen egy népszavazási kampány, ahol minden álláspont képviselője elmondhatná az érveit, és ennek alapján dönthetnének az emberek. Bár kicsit félek attól, hogy ott se lenne egyenlő esélyek, egyenlő pályák. Ismerünk egy országot, ahol ez működik, a -e? Svájc? Ismerünk egy országot, ahol mindenről népszavazást tartanak, Igen. azt tudjuk, hogy ott aztán ez megalapozott döntésekhez vezet ezt. Én nem tudom. Tehát nem tudom, hogy ott nem viszi el a politika ezt az egészet, és nem ott is csak ilyen politikai szólamok mentén dőlnek el ezek a dolgok. Nem tudom tényleg, de el tudom képzelni, hogy megtörténhet az is, hogy úgy van ez, hogy, hogy a politika elviszi a kommunikációt. Meg el tudom azt is képzelni, hogy valóban megbeszélik a dolgokat. Nem csak ez az országban, mert azt hiszem talán Észtország is ilyen Valamelyik balti államban van ez a divat, hogy egy csomó mindenről népszavaznak. Észtország simán lehet, de az Svájc régebben vanna. Hát Mindegy. Észtországi szóval, szempillanottal ezelőtt alakult. Ez nekem is szimpatikus. Valamiért azt gondolom, hogy sem Magyarország, sem a magyar... Sokat kéne tanulnunk ahhoz, hogy ezt hatékonyan tudjuk gyakorolni, ezt a jogunkat, amit esetleg kapnánk de legalább odáig el kéne tudni jutni, hogy valahol a közbeszédben megjelenhessenek a, a, a politikai kommunikáción túllépő racionális érvelések. Szerintem szokás szint olyanokat válaszol az emberektől, amiket a nem fognak teljesíteni, de hajrá. Hát el nem várom tőlük, csak azt mondom, hogy ha, meg, tehát ha azt mondod, hogy ez nem várható el az emberektől, hogy racionális érveket hallgassanak meg, és az alapján alakítsák ki a saját véleményüket, ha ez nem várható el, ha ez bebizonyosodna esetleg, akkor viszont én amellett lennék, hogy abszolút legyen, és akkor az embereket nem akarnám, hogy beleszóljanak a dolgokba. Hát hogyha ők nem, tudják, nem tudnak, eh, ahogy mondod, nincs kapacitásuk, vagy nem tudom, miük nincs arra, hogy eh, megfontolják a, az érveket és ellenérveket, és ez alapján döntést hozzanak, akkor nem szabad őket bevonni a döntéshozatalba. Akkor itt az a kérdés, hogy hol húzod meg például a a nem tudom, hát az elméleti kérdés, nem tudom, persze. Vagy ez itt kell nem, Nagyon elméleti a megközelítés, csak eh, én azt mondom, hogy elvárható az emberektől, meg egyébként ezt is gondolom, hogy elvárható az emberektől, sőt, az emberek erre képesek, ha nem tekintik őket eh, a történetből kihagyandó szereplőnek, akkor az emberek eh, sokkal megfontoltabbak, mint ami ennek eh, szokás őket gondolni a politikai szintére. Utolsó mondata a fákról egyébként nekem ilyen alapjelménye volt óbódai hogy 2014 környékén egyszer megtaláltam a kerületnek a honlapján a kerületi fakat, ami nagyon szép internetre kitett ilyen geoinformációs szolgáltásban. Lényegében a kerület összes fájának, vagy legjobb nagy részének a fájának a felmérését mutatta. Rákatintottál, megmondta, hogy nyárfa, 15 éves ö, törzsének az átmérője, 78 centiméter mérve 2013. november 78-a. És amikor legközelebb szükségem volt erre két évvel később, akkor ezt ö, már nem találtam meg. Ö, egyetlen dolog változott, ö, közben kirobbant a, a római parti, kivágjunk-e ott mindent, és betanozzuk le az egészet pozsonyig, ö, vagy sem című botrány, amire valamiért, és valaki jól ötletnek tartotta azt, azt a változást az, hogy Miben, hogy ezeket a fás adatokat a picsába, akkor legalább nem tudják. És most, ha jól emlékszem, akkor a kampányban megint szerepelt az, hogy a került egy nyilvánosságra hozása. Úgy tűnik, hogy ez ilyen. De tehát változik, mint a holdnak az állása. Most majd megint megkeresem, hogy kirakták-e már. Tudok ellenoldali példát is hozni, mert ez, amit mondasz, egy teljesen érvényes példa arra, hogy, hogy egy. Hm, azt akartam, hogy egy gonosz politikai erő, de azt nem mondhatom, inkább azt kell mondjam, hogy egy. hogy egy politikai erő hogyan tudja használni a saját hatalmát arra, hogy elleplezze a saját nem-nemes szándékait, ugye? De én a pont az ellenkezőjének a végén ülök, amikor is itt Pesterzsébeten tőlem két utcányira kezdték most meg éppen az építését annak a református templomnak, amit Makovec Imre tervezett, és ami egyen hát azt az első budapesti Makovec templom lesz, és a terület, amire ez tervezik, az egy, hát egy ilyen nagy mező, házakkal körbevet mező, és ott az egyik sarkában, ahol egyébként a 99-es busz végállomása is van, ott van egy ilyen kis fásliget, és mivel az kiderült, hogy a, ahhoz, hogy a templomot meg tudják építeni, ahhoz a fákat ki kell vágni, és erre a kerület engedét is adott, ezért megjelentek ott a fákat állni, vágyó tüntetők is annak rendje módja szerint. Mivel én itt élek és naponta látom, azt tényleg tudom, hogy itt tudtam én. Tehát most már konkrétan is tudom, egyébként hetes darab fáról beszélünk. Hét, hét fa, volt közte egy 130 éves nyárfa is. Nem a, nem a hét között azért nyolcadik egy 130 éves nyár és akkor megjelentek a hangok a, miért kell a 130 éves nyárfát kiállni, valami hülye templomot ideépíteni, mi nem tudják arra építeni 20 méterrel, és akkor nem kéne. Na szóval nekem akkor is hülyeségnek tűnt, minden nap ott biciklizek a téren, és tudom, hogy nem téren, bocsánat, ezen a, hát emellett a mező mellett, és tudom, hogy ilyen semmi ott van néhány kis fácska egy rohadt nagy üres terület közepén, ami itt a kutya sétáltatók, hát finnyog volt sétáltatják a kutyáikat, mert hiszen nincs ott semmi. Na és aztán most nemrég láttam is a Református Egyháznak a közleményét, amiben rendkívül illedelmesen és rendkívül békülékeny hangnemben leírták, hogy ad egy, ezt a területet a Református Egyház megvette, magánterület, azt csinálunk, amit akarunk. Ad kettő, kértünk engedélyt a fák kivágására, és megkaptuk azzal, hogy ezt a hétfát kivágjuk helyetten 42 kell ültessünk. Ezt még idén elkezdjük, idén elültetünk harmincot, jövő tavasszal még 12-t. Azt a kurva nagy nyárfát, azt nem vágjuk ki egyébként, bár szakértői vélemény erősíti meg, hogy a fának a 30 a korhat, és megették a rovarok, és tökre nagyon drága lesz megmenteni, de oké, okay, megmentjük. Továbbá azokat a fákat, amiket kivágjuk, azok nem védett fák, magról nőtt invazív fajok, azt nem írta bele, de kellenek a fenének, szóval, hogy arra meg van engedélyünk, helyette telepítünk négyszer annyit, ötször, hatszor, igen, hatszor annyit, ez az. És, hogy, és hogy, Szóval, hogy az derült ki, hogy, hogy, hogy kivágnak pár fát egy templom miatt, és akkor jönnek a faul elő MSZNP kisnyugdíjasok, és az is legalább olyan vérlázító, mint a másik oldal. Értel, értem. Meg akkor az a református hegyház jó jól kommunikálta. Nem. Tudod mi van? Egyrészt jól is kommunikált református egyháznak ez esetben igaza az van. És akik meg azt a hétfát védték, azok meg azoknak meg nem volt igaza. De egyébként jól is kommunikálták, az is igaz. Nem volt, nem volt semmi agresszió abban, ahogy leírták, hogy pontosan mi a helyzet, mert tényleg semmi több nem történt, mint egy helyzetismertetés, és elég nehéz szerintem ezeknek az érveknek ellene menni. Én pusztán csak arra mondom ezt példaként, hogy ez az egész Fakivágásztori is, meg a, a környezetvédelem is olyan szinten van ilyen oldalakra osztott módon kommunikálva és kezelve, hogy az soha nem a fákról szól, meg hogy ki a város, meg hogy ki a liget, ki ez a zöld terület, hanem hogy ki kire szavaz arról szól. Ez, na, ebben rohadtul nem értünk egyet. Legtöbb esetben ezek helyi ügyek. A légit az egy viszonylag nagy kivétel, bár ott is egyébként helyi ügyként kezdődött. De ez is egy helyi ügy, amit most mondok, Pesterzsébeten meg egyébként, aztán a római part az végképp egy helyi ügy. A római part egy több szempontból érdekes ügy egyébként. És erről már egyszer beszélgettünk közben, és már akkor sem értettünk egyet benne. Érdekes, érdekes, úgy a római part én a mai napig effektíve nem tudom eldönteni, akárhogy gondolkozom, most tényleg szoktam rajta gondolkodni, hogy vajon a mobilgát, vagy a vagy a veszen az ártérbe építkezők tömege a jó megoldás. Mind a kettő mellett is, meg ellen is érzek érveket. A vessen az ártérben építkezők tömege az azért egy egyszerűbb bemagyarázható ö, álláspont szerintem, mert ez egy olyan dolog, amihez hozzá kell szoknunk. Tehát minden elő, előrejelzés azt mondja, hogy ennél csak sokkal több áradás lesz, kevesebb nem annyira. De ez inkább a gát megépítése mellett szólna, és nem a mellett, hogy tehát ez, szerintem ezt egy, egy városvezetés szerinted kommunikálhatja azt felelősen, hogy hát, nézzétek kollégák, ehhez hozzá kell szokni, aki vízparton él, annak kampóba szó. Nem fordítunk adó forintot arra, hogy titeket megvédjünk. Hát ezt nem lehet mondani, szerintem azt lehet csak mondani, hogy megvédünk titeket is. Ott vagytok most már, az anyátok úristen, itt nem tudom, hogy jutottatok oda. De ezt nem lehet, ide, ezt idégóraig lehet mondani, ha tényleg nagyobb durvább áradások jönnek, mint ahogy egyébként ez a a klímaváltozása, vagy klímakatasztrófá, vagy nevezde, a akarod, kapcsolatos előrejelzésekben szerepel, akkor, egy, tehát akkor van egy olyan pont, ahol azt mondod, hogy srácok, nektek ötször építette a házat, mert elvitte a víz, hatodjál és visszaépítettétek oda, most azért most mindenki menjen el a mm -hmm. Decathlonba és vegyen egy mert ezt még itt nem csináljuk meg. Jó, de itt nem erről van szó. Erre felé tartunk. Tehát ez, ez az irány, az irány, az irány az az, hogy minnyáján elpusztulunk a picsába. Ahhoz képest most akkor minek beszélgetünk egyáltalán mobilgátakról, vagy a kajakozók kedvére tevő római partról. Nyilván nem lehet ezen a... Nem lehet úgy kezelni egy ilyen mindennapos lakhatással, vagy terület területhasználattal kapcsolatos kérdés, hogy 30 év múlva úgyis mindenkit elvisz a víz. Ne, abszolút nem 30 évről beszélünk. Tíz év múlva mindenki elvisz a víz. Tíz évről? A tíz év az egy... Ennél hosszabb időre vesznek fel emberek hiteleket lakást venni. És ennél csak hosszabbra vesznek fel igazából. És akkor te azt mondod, hogy tíz év múlva a római partot elönti a Duna a, a klímakatasztrófa miatt? Hát én azt mondom, hogy tíz év múlvára már nem vállal, nem foglalok helyet a asztalt a két rombuszba. Tehát azt mondod, hogy elviszi tíz év múlva... Nem. A Duna megárad annyira a klímakatasztrófa miatt, hogy elviszi a római partot? Nem, azt mondom, hogy elég kiszámíthatatlaná válik a Duna addigra, vagy válhat addigra. És akkor erre te azt mondod, hogy az a jó megoldás, hogy aki a Duna partján lakik, az húzzon a picsába? Ö... Hát ezt mondod? Lényegében egyébként igen. Hogy zártérre építkezésre egy nagy hülyesség, és nem. Tehát idegi órai fogják ebből kihúzni a városok és a biztosítók az odaépítkezőket. Ez nem is a városok nagy probléma egyébként, ha, ha olvasol nemzetközi biztosítási sajtót, amit én munkából kifolyólag meg szoktam tenni, ez, ennek nagyon csúnya következményei lesznek, és nem itt hálán jó Istennek, mert az, hogy a Duna elvisz 5 nyaralót, azt valahogyan összedobjuk, visszaviszi mindenki a és felépítik oda a házakat, ahol, ahol normálisan amikor a Duna még kiszámítatlan volt, álltak. Ez ott lesz csúnya, amikor mondjuk Amerikában elkezdenek bedőlni olyan biztosítók, amik amik eddig állami garanciával építkeztek újra olyan helyeken, ahol már most is elviszi ázavizeket. a vizeket. Ez ott valóban csúnya lesz, de ennek semmi köze nincsen a római parthoz, tehát most ne keveredjünk el egy egészen de, de, de, de, másik ez, területre, csak azért. Ez pont ugyanaz a jelenség? Nem, hát most mondtad, hogy ez nem, mert a, a sörös vegeket visszavéve összedobjuk, a római partot, az nem fogja a biztosítótárságot bedönteni. Ez nem ugyanaz a jelenség, az egy másik jelenség, az, amikor a tengerek szintjek három méterrel megemelkedik, az egy egész másik jelenség, mint az, hogy a Duna gyakrabban fog áradni, és azért kell egy egy méter magas mobilgát. Ez egy másik jelenség, nem ugyanaz. Ez tök ugyanaz, más nevű víz fog áradni. Te, a, a, a, a mögötte levő pénzügyi rendszer az ugyanaz, és a mögötte levő garancia rendszer is gyanúsan hasonlít. Plusz ugyanaz a probléma, emberek lakhatása. De várjá, de ha ott van a mobilgát, akkor nincs szükség a biztosítókra, nem? Amíg a mobilgát elég. Igen. De... Érted? Amikor a mobilgát már nem elég, akkor már nem csak a ártérbe építkezők lesznek veszélyben, hanem fél csillakegy is. És akkor most biztos nem azt mondod, hogy akkor a csillakegyiek is menjenek a búsba. A francot ott azért rohadt sok emelkedés van. Tehát a fél... A fél kon konkrétan véletlenül ismerem a környéket, hogy azért egy picit arrébb van, és magasabb. de azért mondtam, mert nem, mert csillag Nem, Csillaghegynek két oldala van, és az egyik oldala az a, a Dunapartól terjed a Szentendrei útig, a másik oldala a Szentendrei úttól fölfele. Szentendrei úttól fölfele, tehát egyébként, ha eszük, akkor Szentendrei úttól nyugatra van a hegyes rész, és van egyébként egy e, lenti rész, ami a, a római part, ami a ami szintén Csillaghegy, és ami egyébként, ezt konkrétan tudom, hogy az egy, egy durva áradás esetén nem csak a, a királyok útjától lefelelevő rész, tehát az ártér veszélyeztetett, hanem az a fölötti rész. Ezt onnan is tudom egyébként, hogy sétáltam azon a gáton, ami a királyok útját és a mögötte levő nem ártéri részeket védi, és az 10 centivel nem lépte csak túl a Duna. Tehát, hogy egy nagy áradás, az nem csak az ártérbe építkezőknek lesz baj, hanem azoknak is, akik teljesen legálisan a gát mögé építkeztek, egészen föl a Szentendre útig. Hát, Ferenc, eb ebben az esetben csúnyán szapni fogunk. Kedves hallgatók, nektek majd mellékelünk Google Maps-es ábrákat, hogy egyáltalán miről beszélünk. Én most elmondtam az egyik oldal, vagy a sok, sok, nem is az egyik oldal, csak sok év közül ezt, ilyet is olvastam a római kapcsán, hogy... Hogy ott azért nem csak az ártér van veszélyben, tehát, de, és van is, aki azt mondja, hogy a megoldás nem a mobilgát lenne, hanem a királyok útja mentén e, e, levő gátnak a megerősítése, magasítása, és, e, és akkor ő azt mondja, hogy vesztenek az ártériek, de legalább védjük meg a többi. Csak az felül a római fölül, tehát az adépítkező építkező már nem kenukat tárlunk benne, hanem magunkat, típusú házakat nem menti meg. Igen, igen, igen. Azt mondom, hogy csak ez az is egy gondolkodási irány. Az ő hangjuk És erősebb, de szerencsére ott legalább teljesen őrültek kommunikálnak, tehát az nem sok vizet zavar. Hogy is jutottunk a római parti mobilgáthoz? Ott is, hogy, hogy, hogy ez... Hogy nem tudom, hogy hogy jutottunk oda. Szinte teljesen minden menjünk tovább, szerintem. Anna inkább, mert van kettő élményem, ami... Hát jó, az egyikben nyilván az a technológiát fogom megkézni, mert mert a terméket egyáltalán nem használó idióták fejlesztenek apokat. Úgy, hogyha egy film másodpercet töltöttek volna a saját ö, kütyüjeikkel és apjaikkal, akkor feltűnnek, hogy mit basznak el. Ö, de mivel ezért legalább pénzt adtam, ezért egyáltalán nem dühít nagy élmény másokért bagokat no. keresni. Előtte viszont elmondom azt, hogy múlt héten, ö, nem, két hete elvittem szervizbe a, a erősítőmet, mert elkezdett nem szólni a baloldala. Azt tudtam, hogy nem végfok, mert akkor egyáltalán nem szól, ez még csak egy picit nem szólt, és néha nem szólt. Maradt az, hogy akkor valószínűleg valami kontakthiba. És elmentem a legközelebbi HIV szervizbe, ami konkrétan három utcára van innen, ahol hát zsákos bilbó, szelidebunok a testvére kinézetű bácsi és egy hozzá hasonló madárcsontú néni, legalább hat darab kibontott, vékony ellenben hosszú mentoros cigarettával körülvéve, átvette az én erősítő, mert a bácsi körbe hogy szóval, Nem lesz ezzel baj. Két hét múlva jöjjön vissza, vagy telefonálunk, ha hamarabb kész van. Majd mondott egy öt, hogy így azt mondaná, hogy 8-12 ezer forint lesz a javítása, aztán majd meglátjuk, de hogyha, ha több, akkor hív. Eltelt két hét, felhívott tegnap előtt, nem tegnap, hogy Szedlák úr, készen van az erősítő, jól gondolta, kontakthibák voltak a készülék kora miatt, újra forraszgatta, megszeretgette 6200 forint. Ma elmentem érte, bekötöttem a rendszerbe, már őrültem meg, mint az állat, hogy én bluetoothos hangfarról szól, hallgatok rendkívül szorul szóló zenét, és minden működik, találtam egy remek szervízt, ráadásul piszakaranyos emberek működtetik, pontosan dolgoznak, kész is van, lényegében semmibe is került. Hát találtam még boldogságot, én kedvenc számokat hallgatom délután újra. Úgy <hül> van ilyen. Ez jó történet. Vannak ilyenek, és én mindig azt érzem ilyenkor, hogy nem kéne többet adni. Vagy ez, ez sértést lenne, de hát, hogyha ő ennyit kér, akkor biztos ez így oké. Okay. Igen, profi profil volt a munkalap, mondott egy árajánlatot, az alatt kihozta. Mit mondjak én erre? Hát igen. Egyébként, kedves halvadók, mieli KKT ez az óvodai faluház háta mögött, található. nagy bátossággal ajánlom annyira, hogy megkerestem az a egyébként design Designer Google maps is, hogy hol lehet így becsillagozni ötre, meg meg megírni, hogy kurva jól dolgoznak, majd rányomtam egy ilyen mm. A másik pedig, hogy a technológia szidása. Pár héttel korábban vettem egy futópad nevű dolgot, ami de rájöttem már, hogy lusta ember vagyok na. És tudom, hogy sétálni olcsó és egyszerű dolog. hogy hogyha felveszem a cipőt, lemegyek a liftel, megnézem, hogy jött e rakom az izémet. Ez az a pont, ahol elmegy a kedvem az egésztől. Ö, addig kellett ezt áramalansítani, még nem az lesz a vévi, nem megyek sehova és sejtek főzök valamit, hogy berakok én mosás vagy elmosogatok. Erre az eszköz tökéletesen bevált. Ráadásul dekatomba halálosan kedvesek voltak, kipróbáltattak vele, hármat mondtak, hogy középső lesz a jó, ahogy kell. Felfedeztem viszont a Decathlon saját márkás cuccaihoz járó domyos appot, amit mindent tud. Bluetooth-on kapcsolódik készülékhez, lehet benne meghatározni heti célt, hogy mennyit kell lesétálni, uh, kilométerbe, időbe, emelkedésbe, amit akarsz. És amikor ez a heti cél ez, ez be van állítva, akkor mutatja neked, hogy hol jársz a héten. Ez eddig nagyon jó gamifikáltuk a sétálást. Viszont, ha a hétvégén, mondjuk vasárnap délután eléled a célt, akkor közli, hogy... Dear User. Maga lesétált 10 kilométert a héten. Gratulálok, teljesítette a célt. Beállít a következő heti célt. Mondom, yes, ugyanezt szeretném mondjuk. Oké, vasárnap dírodán megjelenik, hogy következő heti cél 10 kilométer ismét. Hétfő reggel, hogy bekapcsolom az zappot. Felvillan egy képernyő. Sajnáljuk, hogy előző heti célját nem teljesítette. Hajrá, szeretném beletni heti célt. Egy vázveg, tehát ha botokkal verni, az nem lenne ennyire, ennyire izé, elkedvetlenítő. Hát úgy kell becélozni, hogy 11.59-kor fejezd be, majd vársz egy kicsit, és utána rakod be a következőt, vagy nem tudom. De mindegy, azt, hogy össze, teljesen hülyék fejlesztették ezt az appot, és sosem látták használatban, az egészen hétszentség. Ez egy méretes nagy bagnak hallatszik és minden más tök jó. Csatlakozik, működik, szép, és nem is omlik közben össze, mint a vész vezetés közben, hiszen az egyetlen helyzetában az embernek van kedve bagot és nyomkodni az, az vezetés közben. Csak valaki hülye volt. Majd az összes tesztelőn átment. Igen, nekem inkább ez a bajom, hogy az, hogy egy szoftver kijön egy nagy hibával az egyrészt tényleg megesik, másrészt a legnagyobbaknál is megesik, csak az a különbség, hogy a legnagyobbaknak szólnak, akkor sovány javítják. Ha az Apple akkor nem annyira siet, de azért ő is többnyire javít, csak nem annyira rémül meg, hanem azt mondja, hogy hm, aha, jó, majd javítjuk, és aztán javítják is. Na de a legnagyobbak alatt itt tényleg a nagyokat értem, tehát ne egy, mit tudom én, t systems gondoljatok, nem, hanem egy Google-re, vagy egy apple -re. De hogy egy ilyen decathlon szintű, Egyébként szép nagy vállalatnál azért a simán elképzelhető, hogy ez soha a büdös életben nem fogják ezt a hibát javítani. Ez az app egy 10 nullás verziót él meg, és ettől olyan végtelenül basszántú. 3.29, 3.8-as értékeléssel, és úgy nézem, hogy még a Decathlon International, az válaszolgat is a Google Play store van és megadtak egy e-mail címet, hogy hová lehet írni utoljára október 15-én válaszoltak egy kritikára, úgyhogy most az a következő adásig a teszt, hogy most megírom nekik, hogy ez így ostoba dolog, és megnézzük, hogy egy kedves izé, Jean-François válaszol nekem, hogy... Ezt mindenképpen próbáljuk ki, hát ha meglepetéssel minket, és jövő hétre már ki is javítják. Én nagyon szeretném, mert ö, alapvetően nem vagyok elégedetlen, egy tök jó eszköz. Azt képzeld el, van rajta USB-töltő. Mármint, hogy amiről lehet tölteni a, nem tudom, a sorozatot miközben sétálsz? Igen, igen, igen, van valami szarki saját hangfala, és az teljesen kidabandó, de hogy, hogy ilyenek eszükbe jutottak, hogy, hogy hmm. ha már úgyis izé telefonon fogják vezérelni, és közben berakni egy filmet, akkor mi lenne, hogyha lenne rajta töltőcsatlakozó is. Öt volt egyampert, hát bármi ki tud adni tényleg a nagymavám is. Felmerül bennem a gyanú, hogy te voltál az első felhasználója ennek a padnak, aki vasárnap délután itt elérte a célt. Nem lehet, hogy arra alaposztok, hogy úgyse érjél soha senki a cél. Nézd, lehet bele, azt hiszem, 5 perc sétát is heti célnak. Tehát, hogyha ezt nem, akkor... Még lehet, hogy mindenki maraton szeretett volna futni, és aztán ott 15 méterrel marad le. Így. Én pedig kellően lentre kalibráltam a dolgot. Ebben az esetben várom az egy tehát a Google Play mi a bánatban, játékos van. Ön Így. teljesítette a távot. Aha. Nekem is volt saját élményem, de nem, nem ennyire technika közeli sajnos, csak nagyon bizonyos értelemben Igazán, Dibó csak lelkendezni akartam, hogy a Margit szigetre keveredtem a hétvégén. Nagy családi összehívott erre. És a gyerekek többsége, meg egyébként akkor már én is mindenféle gördülő eszközökön jöttek, jöttünk. Görk, a Görd, a Roller, ilyesmi. És arra lettem figyelmes, hogy a ugye Emrégen felújított Margit sziget, annak sétáló útjai, futó útjai, és a többi, és a többi, azok meglepő módon gondoltak arra, hogy lesznek görkorcsolások, meg, meg gördeszkások, és hogy az újutak azok mind tökéletesen gördülhetőek. Ez nagyon profi. Tök jól lehet, jó lehet ott görizni, sokan ezt teszik is, és ennél nem több a megállapítás, csak annyi, hogy minden további nélkül körbe, körbe lehet görkörcseházni, hogy gördeszkázni a Margit szigetet, anélkül, hogy le menni az autóútra. Aminek én tökre örültem. Illetve akkor már ha már, akkor még egy élményemet el akarom mesélni, hogy már ott éppen sétálgattunk jó sokan. Amikor is az egyik mezőn azt láttuk, hogy öt fős csapatok állnak fel egymással szemben, kezükben lég, régi lovagi tornák fegyvereire emlékeztető, de szivacsa, burkot, kurva nagy dárdákkal, meg láncos golyókkal. És aztán egymásnak rontanak, és egymást pafozzák ezekkel az eszközökkel, és közben artikuláltan üvöltenek, és ez egy mérkőzés. Igen, igen, tá tágra nyílt szemmel bámultuk, hogy ez még mi a jóisten? Még ott viccelődve meg is jegyeztük, hogy biztos kviddicset játszanak, csak egy ilyen a nélküli változatot. Pont most dobtam be a adásra próbáljuk én egy felvételt, ami tényleg létezik való sportként. Emberek a lábuk közé vettet vesszőparipával szaladgálnak. Nagyon mókás nézni. <gül> hát ez is ilyesmi, és egyből, amikor ezt így félhangosan el mormoltuk egymásnak a bajszunk alatt, akkor a, az egyik bírós srác, aki ott állt pont a közelünkben, az mondta, hogy egyébként nem járunk ezt az igazságtól, mert ez is egy film alapján, csak egy másik film alapján született sport. A filmet valamikor a 70-es évek végén lehetett látni, és a Hősök vére volt a címe, és ennek alapján született meg a Jagger című játék. Gyorsan el is mondta a szabályokat, és egyébként tulajdonképpen egy egészen érdekes, meg szellemes, meg ilyen stratégiát és pofaszkodást egyaránt tartalmazó játék, amennyiben tényleg két-öt fős csapat van, meg egy, amiben négy, négy harcos van, meg egy futó. A futónak az a dolga, hogy az ellenfél Hát kapujába egyébként egy ilyen kosarába juttassa el a Jag nevű féltornacipőre emlékeztető valamit. Ő a futó, és a többiek pedig próbálják ebben megakadályozni, a többiek, többiek pedig próbálják a megakadályozókat megakadályozni. És az a, a harc, a harc, ja, hogy mondják ezt? A harc szisztém, a harc mechanika, játékmechanika. Ezt a kifejezést kerestem. Szóval az a játékmechanika, hogy ezek a láncos, golyós, meg dárdás és csajok, ezek úgy harcolnak, hogy írgamotunk csapkodnak, és hogyha az egyiknek sikerül testen érni a másikat, akkor az a másik, akit így elértek, az öt másodpercre meg kell, hogy olyan, tehát hogy mozdulatlanná kell váljan. Így lehet tehát blokkolni az ellenfél védőit, illetve egyébként, hogyha ilyen blokkolás közben a vállára teszed a fegyveredet, akkor mindaddig, amíg le nem veszed onnan, addig nem tud elmenni onnan őse, de hát te ugye, mert hiszen ott kell tartsni a fegyveredet. És kicsit olyan amerikai foci, de az amerikai focinak egy ilyen, egy ilyen lovagi tornákkal lékesített változata nagyon szellemesnek tűnt az egész. Alapvetően arról szó, hogy rohanunk, futunk, mint a disznó, kicsit csapkodunk a nagy fakardjainkkal, aztán egyszer csak gold kiállt valaki. És egyrészt nagyon szórakoztatónak tűnt, másrészt pedig mindig nagy bizadalommal töltel az emberiség irányában, amikor látom, hogy emberek bírókkal, meg kapukkal, meg, meg eszközökkel kimennek a Margi szigetre, hogy egy teljesen hülye játékot játszanak, és ezt komolyan veszik akkor mindig azt gondolom, hogy az emberiség még egyáltalán nem élet meg a pusztulásra, hanem pont olyan játékos, ami ennek lennie kell. Utána néztem közben a filmnek. Ez egy olyan film, amiben hát egyrészt a akkor még többé kevésbé fiatal rudger Hauer ö, kemény szőke férfit ö, alakított kis a szája szélén. Ö, másrészt pedig hát nagyjából, mint a pusztacél című szinten éjszetetlen science fiction, csak ebbe még sportolnak is. Tehát, hogy senki ne lelkesedjen fel az, ami most ezt megnézi, hanem helyette töltsön le valami egészen mást, helyett inkább menjen ki a Margit-szigetre röhögni. Hát, vagy nézem, meg a YouTube-on, biztos tele van Jugger videókkal. Olyan jó volt belebotlani, szóval olyan világvárosinak éreztem magam, hogy, hogy a családdal a sétálgatás közben egyszer csak belebotlunk valamibe, ami ismeretlen és szokatlan, és sport, és fantasy, és kult Apropó világváros, képzeld el, itt Óbudán is megjelentek a lime rollerek. Uh -huh. Onnan tűnt csak fel, hogy szembe jött egy nagyon rossz helyen leparkolva, ami azt hiszem, ennek a cégnek az egy folyta Igen. Mindenki, mindenkinek útba van, de legalább, hogyha arrébb rakod, akkor elkezd sikíteni Hát úgy néz ki, hogy akkor ezt, mint a használnák emberek Budapesten, ezt továbbra sem értem, hogy miért, de, de határozottan elterjedőben van. Arra gyanakszom, hogy... Amikor indult, akkor ugye a tesztidőszakban indult, legalábbis ez volt a kommunikáció, hogy ez egy tesztfázis, és majd elindul az éles is egyszer. Ezek szerint szerintem elindult az éles, és minden bizonyal kiterjesztették a működési területet is, hiszen az eredeti, az korán sem terjedt ki budáig. Mert akkor is elvitték már jobbra balra. De hogy elvileg nem lenne szabad, vagy nem tudom, az... az ráfarag az a júzer, aki kiviszi a területről, nem? Én úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen karakteresen megfogalmazott vágy, hogy, hogy Budának a, a déli partján használják, de ehhez képest meg mindenki bevitt a belvárosba hol valójában. Nem, mert benne volt, tehát úgy volt, hogy a, a, a tesztterület az így felölelte a, a Budán a azt hiszem a Batyányi tértől a BME ig tartó területet, Lágymányos így, nem, a nem volt benne, csak, a, csak talán a, a műegyetem meg az ELTE épületek, és az északi parton pedig a közgáz, tol, föl, a, hát erre nem emlékszem, hogy a, nem az országházik, hanem valamennyivel délebre a értégetve szerület. Egy egy csáp nyúlt be valahova, talán a Calvin térig, azt hiszem, minden esetre ez volt a teszt terület, de az, hogy, azt, hogy most már milyen messzire jut neki vele, az egész biztosan az sejteti, hogy ki bővítették a területet. Ezt könnyű lehetne megnézni, csak rá kéne menjünk a Lime-nak a weboldalára, ott biztos van egy ilyen szolgáltatási terület. De ezt én nem szoktam megnézni, mert Lime-ot még sosem használtam. Én mindig az eap a Gringónak, meg a mollimónak a a honlapjára járkálok fel, hogy mikor bővül már ki a területe. Város belső részeiről a külső részekre is. A gringo azt nálunk mintha már lenne. Tehát szoktam látni itt a környéken parkolni egyet, amivel nyilván valaki hazajár és saját autóként használja. Ó, Budáig elér, igen, csak sajnos ide hozzám nem ér el, meg egyébként általában igaz az, hogy a szélső kerületekig nem szabad vele elmenni, tehát pont ezt az ingázás dolgot nem támogatja, vagy a, a, a városba bejutást nem támogatja. Megjegyzem, érteni vélem, hogy miért, nem, nem akarnak ők ilyen. Minden nap ezzel járnak be az emberek a külső kerületekből dolgozni, irányt támogatni, mert akkor ugye reggel kilenckor hirtelen ezer darab Volkswagen L-Up jelenne meg a belső kerületekben, és minden parkolajat elfoglalnának. De nekem így sajnos így nem olyan sok mindenre jó ez az egész, pedig úgy szeretném, mert imádom, amikor nagy néha beleülök egybe. Mindig nem próbáltam, én nem találok mellette érveket, de... Hát figyelj, csak az, hogy tök jó vezetni, semmi más, de az, az egy jó érve. Jó, de ahhoz keresni kell egyet, érted? Az, az aki pedig az itt használja... Keresni nem kell, az appba be kell írni, bármikor eszedbe juthat, hogy most beleülök, és mondjuk az jövök haza. És akkor már nem is kellett olyan nagy érvelés. Sokkal inkább befelé mennék vele. Értem. És az pedig nem itt van, hanem valahol máshol. Illetve de... Kettő darab autó, valaminek nyilvánvalóan kettő darab józere, Mert mindig itt talszik. a. nagy néha használom én is azt csinálom, hogy be BKV-zok addig a pontig, ahol már lehet ilyen autókat találni, és akkor ott beleül a egybe. Tényleg csak a vezetési élmény kedvért. Ú, erről van egy nagyon jó vélemény cikke, majd, de azt hiszem a jövő heti adásnak tök jó lesz. Úgyhogy fel is írom, hogy rakjam be. Van -e még bármi, amiről akarunk, mert hiszen szinte lassan megiszaladtunk az adás időből. Hát nézd, fontos dolgokról. Nyilván nem. Csak azért, mert nagyon aktuálisan az Airpods Pro-t megemlíteném. Ilyen kicsit olyan kétkedő félmosoljal a számsarkában. Úgy is meg fogják venni a mind mint a ketten tudjuk. Meg, persze. Nincs is ezzel baj. Én csak kíváncsi voltam, hogy milyen lesz az új Airpods, Hát itt van 100 ezer forintért, 99 ezeret lehet egyébként előrendelni, ami mindenképpen elég sok egy fülhallgatóért. És arra az egy kérdésre voltam kíváncsi, hogy jól szó le? Tehát, hogy lehet-e rajta zenét hallgatni, Érdemes erre rajta zenét hallgatni, mert az eddigi airpods pont az volt a kritika, hogy mindenben iszonyú jók, kivéve abban az egy dologban, amire gyakran használnák a felhasználók. Nem, az egyik dologban, amire gyakran használnák a felhasználók, a zenehallgatás és gondoltam, hogy az Airpods, Airpods Pro ezt megoldja. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy így van-e, hogy megoldott-e, vagy sem. Ugyanis a, a bejelentés még egészen friss szerintem, mondjuk 12 órája jelenthették be, és az történt, hogy a fontosabb vloggerek azok megkapták tesztelésre, de a fontosabb vloggerek minden másról beszélnek, de tényleg végignéztem 4-5 videót, akik kezükbe kaparintották a terméket, minden másról beszélnek, hogy mennyire jól ül meg a fülben ez az új dizájn, meg hogy, meg hogy milyen frankó működik az érintős vezérlés. Mindenről van szó. Arról az egyre, hogy hogy szól arról, vagy semmi, vagy többnyire azt mondják, hogy jobban szól, mint az előző Airpods. Ami hát ismerve az előző Airpods-ot nem nagy mondás, mert hogyha nem szólna jobban, akkor valószínűleg nagyon nehezen lenne indokolható ez a mondjuk 20-30%-kal még magasabb ár. Szóval, hogy valahogy sikerült a, az Apple-nek úgy irányítani az első napi review-kat, hogy azok ezt a sarkalatos kérdést nem tárgyalják. És olyan kíváncsi lennék, hogy mikor jön ki valaki egy olyan teszttel, meghallgattam. Jobb, mint az előző volt, még mindig sokkal szarabb, mint mondjuk a tudom, az Amazon Echo Dot, amiről most olvastam tesztet a Virgin, mi szerint milyen kurva jó szó. Szóval ezért van egy ilyen kis szarkasztikus kifejezés az arcomon. Megkockáztatom, hogy te azt a tesztet vállod, amikor valaki besétel egy Apple store lehúzza a dombornyomott vízakártyáját, vesz egy Airpods Pro-t, majd kipróbálja. Igen. Tehát pont, pont az ilyen ex-journalizmos történt, amikor megkapjuk és csinál róla valamit, létszi Így, így. Az, az hajlamos ilyen lenni. Igen, de azért gyanúsabb ennél a dolog, mert láttam, én már olyan megkaptuk azt szarnak találtuk videót, ami, ami cáfolja ezt az általános gyakorlatot. De hogy itt most, mintha például nagyon sok különböző nyelven megjelent ilyen kicsomagolás és teszt. Című adás, ugyanazzal a címmel jelent meg, de nem csak a, tudom, én, Apple India, meg az Apple Ausztrália jelentette meg ilyen címen, a AirPods próbamutatóját, hanem ilyen magánvloggerek, már úgy értem techvloggerek, akik gondolom a PR körút keretében megkapták a terméket, azok is ugyanazzal a címmel jelentették meg az első videójukat. Szóval olyan, mintha azok, akiknek megküldték kipróbálásra, azoknak egyúttal küldtek volna valami ilyen felsorolást is, hogy mit lehet mondani és mit nem. Úgyhogy kérjük, hogy ne beszélj annyit a hangminőségről ellenkező. Köszönjük előre, és ellenkező esetben kiperlünk a katyádból is. Ha így lenne, sem lenne az első alkalom, amikor azt mondom, hogy ez a tech videók készítése, és influencing, és az újságírás időnként ütközik egymással. Így Vagy van. pontosan Igen. szembeállnak egymással. Ez... Amennyiben igazad van, amennyiben nem, az is lehet, hogy egy csomó review-er egyszer csak elfelejtette, hogy mire való egy fülhallgató, és egyszer megpróbálták, hogy szebb a színe, jobban támasztja ki a zongorát, hogyan esik rá a fény délben. Ö, illetve. Hát nem csak zenehallgatásra való, meg hallottam, tehát sikerült találnom olyan videót, ahol azt mondja, a reviewer, hogy és akkor kipróbáltam, és sokkal jobban szól, mint a régi, és kipróbáltam zenékkel, meg, és hogy nem ez a világ legjobb fülhallgatója, de tök jól szól. De találtam ilyet, az Egyesült Arab Emirátusok egy tesztelője, <gül> mondta ezt el egyébként, de nem sikerült például sokkal többet találnom. Na mindegy is, a lényeg az, gyerekek, hogy holnaptól megvásárolható a termék itt a magyar boltokban is, de tényleg bárhova bementek, és ért már, és ti ez a is fülhallgató. És hogyha, kedves hallgatók, ha valaki megvette és meghallgatta, legyen már olyan drága, és írja meg nekünk bármilyen platformon, hogy hogy szól, hogy szólnak rajta a zenék. Mondjuk egy tízes skálán kapna. Csak hogy így legyen egy ilyen viszonyítási alap. Mert például csak mondom, nekem, hogyha hatos, az már jó. Én nem vagyok ilyen audiofil. Nekem jó a hatos, de valaki mondja már meg, hogy van hatos, vagy csak négyes. De mi az a hatos egyáltalán? Hát ezt mindenkinek rábíznám a saját fantáziájára. Biztos 10-es az, az a fülhallgató élmény, amit el sem tudok képzelni. 9-es az, amit egyszer már mutatott egy audiofil haverom, aki 250 ezer forintot költött egy fülhallgatóra. 8 az, amit tök jól szól, és egy minimál bérért megvehető. Soroljam tovább? Igen, igen, igen. És a 6-os akkor az egy... hatos 6-os az a médiamarkban a drágábbik... Polconlevő. Az elmű telefonos ügyfélszolgálatán hallgatod egy ez -e, szénkefés telefonon a Hayden híres hegedű verseny, a hurricane című verseny művét. Nem, az a hármas, amit te mondasz, az a hármas. Egyébként azt hiszem, hogy a, ha maga a felvétel nem is létezik, de valamelyik, valamelyik közműnél ezt hasznosan hallgattam, amikor hibát akartam bejelenteni. Tényleg pont olyan hogy szélgépek közé ültettek volna be egy szegény művészt, és ott jaj, jaj ma próbált valamit tenni a ventilátor ellen, hát azért a fizikával nem lehet csalni. Annyira szeretném, ha egyszer kiderülne, hogy tényleg van egy hegedű művész, aki dolgozik élőben valamelyik betelefonálási főszolgálatnak. Még az is biztos, hogy mondtam, hogy egyszer, egyszer, egyszer, Isten látja a lelkemet, nekiállok, perakok ide egy, egy keverőpultot, bekötöm a telefonomat bele, és fel fogok venni több különböző várakoztató zenét, mert hogy ezek igazi. Hát ebből ki lehetne adni egy albumot. Azok a fajta dalok, amitől az ember aztán a végén egy dragunóval kivesztik a népület tetejére, és elkezd random járókerőket különség tekintetve a 15 másodpercenként bemondott, híves a fondas számunkra kérjük, várjon, minden kezelőnk foglalt. Így. Szóval nekem ez lett volna, amit mindenképpen meg akartam említeni. Ehhez képest is van még egy csomó olyan hírünk, amiről a szokásos módon a kedves hallgatók nem értesülnek. Egyébként a Verge azt írja, hogy javult. Igen, mindenki azt írja, hogy javult, csak ugye mindenki tudja, hogy a bázis, amihez képest javult, az elég alacsony volt. Az Airpods nem szólt nagyon jó, mármint az AirPods 2. És tényleg minden másban verhetetlen. Egyébként az, hogy ez a világ legjobb ilyen vezeték nélküli fülhallgatója, az szerintem vitathatatlan. Van egy nagyon régi napi rajz, rajz, Valami olyasmi, hogy tehát klasszikus mindenki lett valamelyik az első pontjára épül fel, hogy Pistike világ első a Rubik kocka kirakás mosógépen sportban, minimat kategóriában. Ezzel kb. így vagyok én, de tudom, hogy nem hallgatnak emberek minden esetben zenét a de ha zenét nem lehet hallgatni, akkor tényleg minek van? Hát lehet, csak nem olyan jó, mint hasonló van drága fülhallgatókon. Én legalábbis így tudom. A mai napig nem volt a fülemben egyébként AirPods nagyon zavar, és ezt kérlek, kedves hallgató, ha meglátsz az utcán, gyere oda hozzám, és tedd a fülembe az erdpodzodat. És bizonyítsd be, vagy cáfold meg, amit gondolok. Esetleg egy egyébként a szalomba is, és 100 kiló. Szerinted ott a fülembe tesznek egy ilyet? Ja, hogy vegyek egyet. Nem, hogy próbált ki, hát biztos, hogy csak meg lehet izé... húkolni, meg meg meghallgatni. Ha, ha, néz, ha... Én szerintem nem lehet. Ha már az ikea ban is ki lehet próbálni az ő hangfalaikat, és ezt pont tegnap láttam, elmentem izzókat vásárolni egyébként. Ezt én is kipróbáltam egyszer már valamelyik, hú, hogy hívják, nem Threadfree, mert az, az az okos atthon. Enebű. ebű. Szóval én is kipróbáltam. Az ott, az ott annyi, annyit változott az épület, egyébként két, egyébként jól meghatározató helyre felállítottak ilyen, próbált ki az összes hangfalainkat, állványt, és ott van az összes hangfala bedugva, meg vezetéknél a töltő. tehát, hogy... De megjelent a Sinfonisk? Nem, nem, nem, ott még azért nem járunk. Na, mert akkor lenne ez izgalmas, ugye ez az, amit a valamelyik nagy gyártóval Sonosz, Sonosszal közösen ad ki az IKEA, és állítólag iszonyú menő lesz. És ahhoz képest nagyon olcsó lesz, hogy Sonosz technika dobog benne. Na majd meglátjuk. Kelt neked maradt valami, amit nem akarnál e, itt hagyni? Muszány <gül> nem semmi igazából még a Scotch tapadó buborék fóliája sem. Ahhoz mondjuk elég menő, de aztán utána olvastam a Falkoban, amely szerint a, a Scotch nevű cég bejelentett egy olyan túlcidit, ami egyszerre puki fólia és önmagához tapadó csomagolóanyag, és a semmi máshoz viszont nem tapad, amit beleburkolt, tehát egy ilyen csoda csomagolóanyag. Ellenben azt írják a a Falkuban arra a kérdésre, hogy, és ez esetleg lebomlik-e, hogy Hát vannak helyek, ahol a műanyagot le tudják bomlani, na oda ezt is nyugodtan be lehet dobni. Ez egy nagyon hosszú megfogalmazott nem. Jó, ez hátrányad, de az tényleg előnye egyébként, hogy a hagyományos pukifóliával szemben, ambe csomagolva a dolgokat, még celluxozni kell, majd ezt a dolgot még be kell tenni egy papírdobozba, és így lehet elküldeni. Itt ezt a pukifóliát egyszerűen csak ráhajtod arra a dologra, amit el akarsz küldeni. Egy kicsit nagyobbnak kell lennie, mint maga a tárgy, amit beleteszel, és akkor így körülötte egyből leragad, és már csak rá kell ragasztani a címzést. Igen, egyébként arra mindig rágad döbbenek, amikor ilyenek jönnek szembe vala az interneten, hogy a, a csomagolás technika az egy ilyen csodálatosan izgalmas dolog. Tehát itt Igen. K plusz F vagyonokból fejlesztették ki hát tulajdonképpen a prancseluxzust és a papírborítékot kiváltó technológiát, ami tényleg tök future. Igen, mondjuk is el a nevét Flex and Seal shippingról. Ezt a dolgot kell magatok elé képzelni, és még nagyon-nagyon szép égszinkék kinézete is van ő neki. Igen, igen, tehát hajlik és fóka. Hajlik és fóka, így. jó van, akkor a hajlik és fókával menjünk szerintem. Kelt figyel, idő időre időr csak el kéne mondani, hogy de egyáltalán miért érdemes minket támogatni? Szerintem nem tudom, szerinted érdemes még minket támogatni? Ö, én azt mondanám, hogy ezt a, ennek a kérdésnek a megválaszolását rakjuk el a következő adásunk elejére, amelyet nem ennyi késésre veszünk fel. Jó, rendben. Akkor a következő adásunk elejénre elmondjuk, hogy miért érdemes támogatni minket. Addig egyszerűen csak saját magatokra vagytok utalva. Lépjetek fel a patreon.com per Meti-e oldalra, és ott döntsétek el, hogy van-e ennek bármi értelme, vagy sem. Érdemes-e minket motiválni egy dollárra az irányba, hogy hétről hétre újra összeveszünk. Az társadalom és a politika alapvető kérdésein, miközben tech témákról szeretnénk beszélgetni. Igen, igen, picit elhajlottuk mostanában, de lássátok be, hogy a Fakataszter az tulajdonképpen egy geoinformációs szolgáltatás. Innen már nincsen messze az, hogy kiesik neki a sarki ciprusnak. Igen, és Észtországban is online szoktak népszavazni. Sőt, talán Svájcban is van már online népszavazás, nem? Ó, ott az Észtország a Európa bezzegországa. Szóval, kedves hallgatók, akkor itt a búcsúzik a közéleti vitaműsor, és én időről időre elhatározom, hogy a következő adásban majd kizárólag új mobiltelefonokról és régi vadászreplőgépekről fogunk beszélgetni. Aztán szóval meglátjuk, sikerül-e. még egy dolgot akartam mondani, és nem emlékszem a filmnek a címére: Az a baj de benne lesz majd az adásnaplóban kedves hallgatók, hogy amennyiben érdekeltiteket a svájci népszavazás, mint olyan. Akkor arra van egy remek jó játékfilm egyébként, pont a hétvégén néztem meg édesanyámmal, ami arról a választásról szólt, amikor megszavaztatták a nők, a férfiak, hogy most már nekik is járna a szavazati jog. Ez nem annyira rohadt túl régen volt, tehát a 80-as években. Ú, ez nagyon izgalmasan hangzik, ezt meg akarom nézni én is. Remek jó, mostanában egy csomó ilyen film jött szembe. Úgyhogy így, de akkor fel fogom keresni az adásnaplót az a www.metiheteor.hu címen. Ezt nektek is ajánlom, kedves hallgatók. ti el nem tudjátok képzelni, a kelt, milyen iszonyatosan jó adásnaplókat ír. Mindegy, egy önálló kis novella. Igen, igen, igen. epistolai írói munkásságomat ott élem ki, Ö, és még számos más is. Úgyhogy itt nekünk az infókot, ra ez attól függően, hogy milyen napja van a, a mailszerverünknek. Ezt vagy megkapjuk, vagy nem. Ö, de még mindig sokkal hatékonyabban működik, mint például Facebook vagy Instagram üzenetet írni nekünk, amit idővel észre veszünk, csak hát vannak, hogy közben gyerekek felnőnek és megtanulnak olvasni. Így van, pontosan. Szóval ennek mentén lépjetek velünk kapcsolatba, vagy ne, de mindenképpen sziasztok! Sziasztok!